Jó reggelt, ma a két óra. <gül> ez jó. Jó reggelt, ma a két óra. Ezt mire mondtam? Jó reggelt, ma a 2019. január 24-et. Csütörtök van és négy perccel múlott reggel 7 óra. Talán ez a 7 óra és a két óra. Ott ütöttem el egy betűt az elején. Talán ég, majd kiderül. Most még nem látszik tisztán innen. És kevesebb mínusz, mint tegnap, de mínusz. Most éppen nem havazik. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora korlátozott korhatárral, bizonyos év alatt nem, és felette is csak nagyon kismértékben. A nyugalom megzavarására alkalmas műsor. Nagy sikere volt a tegnapi műsornak, és ennek őszintén örülök, de... Szóval ez egy ö, központi kérdés, hogy ö, maga a Kejfej Jancsi lehet-e folytában olyan, mint amilyen tegnap volt? És akkor itt álljunk is meg, és 0614890999... És 0, 367, 1-1, 6-1. küldtem neked egy e-mailt. Feltettem egy kérdést, azt kérdeztem, hogy önök elképzelhetőnek tartják-e, hogy minden műsor olyan legyen, mint a tegnapi? 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt! Azt szeretném... Bocsánat, szóval, azt szeretném megkérdezni, hogy a rádiójuk még keresett önkéntes technikus, mint tudom, tudom, tudom, a másik. Tudom, hogy igen, tehát én magában ebben a gyűjtő folyamatban vagyok benne, a végeredményével nem találkozom, és azt se tudom, hogy lefújták-e már a mérkőzést. Maradjunk abban, hogy igen. Igen, a fiam fontolgatja a gondolatot, aki ehhez ért, de a honlapon nem talált erre vonatkozóan információt. Oké, okay, küldjön egy nekem egy e-mailt e a fia, gmail.com, és én rögvest elküldöm, oda ahol fogadni fogják. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Minden jót, viszont. viszont. Jó reggel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ne legyen, ne legyen ugyanaz, mint tegnap, nem. Én, szavazok. Én, nem, én nem azt kérdeztem, hogy milyen legyen. Én azt kérdeztem öntől, hogy el tudja-e képzelni, hogy olyan legyen. Nem csak a... Terület. El tudom képzelni, de nem szeretném. És azt is megmondja, hogy miért? Igen, igen, mert ön mondja mindig, hogy minden nap utolsó adás, minden nap kísérleti műsor, és ezek a kísérletek mindig más legyen. Ezért szeretem én ezt a műsort, amit ön vezet. Oké. Okay. Valaki telefonnal de lerakta. you really Jó reggelt. Jó reggat, Jó reggat. Jó reggelt, Bányi Sándor vagyok, én sem tudom elképzelni, bár rajongásikodáig voltam a tegnapi műsor, nagyon-nagyon nagyon Kicsit tetszett. a telefonnal valamit csinálni kéne, mert olyan, mint egy barlangban lenne. Jó reggelt kívánok, én, én sem tudom a... elképzelni, nagyon tetszett a tegnapi műsor, az egészet végig de nagyon hiányoz ennek a nagy interjúk, meg az ön által előre megtervezett, felkészült beszélgetése. Nagyon jó lenne, ha lenne benne olyan is, de hogy mindegyik olyan lenne, én nem tudnám elképzelni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Meghallgatok még egy harmadik embert, aztán megyünk tovább. Jó reggelt. reggelt. Lakatos István, jó reggelt. Szia. Én nem tudnám elképzelni, hogy minden műsor olyan legyen, de én logikailag közelítem meg, és azért nem tudom elképzelni, hogy az elmúlt 18 évben annyira különböző dolgokat csináltál, hogy nem tudom elképzelni, hogy mostantól csak egyfajtát csinálnál. Hát, oké, okay, okay, nem gondolom egyfajtának a ternap de köszönöm, akkor meg volt a három telefon. E, Tegnap az jutott az eszembe, és fogalmam is, saját műsoraimat ritkán szoktam végighallgatni, az önibádatnak erre a fokára még nem jutottam el hogy amit elkezdtem mondani, talán Varga Géza, annak az befejeztem-e. Nevezetesen ugye az, hogy 18 évvel ezelőtt, lassan 19, azt vettem a fejembe, amikor a Budapest Rádió leszerződtetett reggeli műezinnek, és itt most semmi polkorrektség, annak ide a rádióban így hívták a viselözetőket, úgyhogy most visszamentem a 80-as évekbe. Szóval, hogy... Azt mondtam, hogy akkor legyen olyan, mint a barátok közt, én azt szemléltetem önöknek a hétköznapi életünkkel kapcsolatban a politika által, mint hogyha egyébként egy szappan operát néznének, és akkor nyugodtan mondhatnak a Card of House-ok, -ok, akkor nem, house of card of, nem, nem volt még azért, akkor ilyen sorozat, és akkor belekezdtem ebbe. Hogy jutott az eszembe? Fogalmam sincs. Öhm, már ott megbicsaklott a logikám, bár ez egy későbbi logika volt, és már nem nagyon kapcsolódott a szappanoperákhoz, amikor Bennem először felébredt az, hogy én megismerkednék azokkal az emberekkel, akikkel beszélgetek, hiszen egyébként, ha az ember nézi a barátok köztöt, akkor nem tudom, hogy önök közül hány olyan ember van, hogy adnyi idei nézi, hogy egyszer csak a magának legszimpatikusabb, legantipatikusabb, vagy valamilyen módon egyébként tetsző szereplővel kapcsolatot létesít, esetleg a rendezővel vagy a producerrel, mert hogy így fejezi ki. Um, azt az érdeklődését, ami egyébként a sorozatnak szól. Csokoládi esetében egyébként ez úgy valósulna meg, hogy elmenne a gyárba, hogy megismerkéje azokat, akik a kedvenc csokiát csinálják. Ez most már lassan egy novella, lássuk be, nem is feltétlen rossz ötletek fajtájából. Tehát ott én már kikezdtem azt a struktúrát, ami egyébként az egyszerű tévénézéssel kapcsolatos. Ami pedig a folytatást illeti most éppen egy olyan periódusban vagyok, azért 18 évig nézni egy sorozatot és egyben kapcsolatot létesíteni az abban való szereplőkkel, azért az nem kismiáj, beleértve, hogy ez a sorozat egyébként az én életemről szól, az önökéről, tehát mindarról amit Magyarországon van és közben a beszélgető partnereim zöménél addig amíg nézem őket a tévében vagy hallom őket a rádióban addig hogy sokkal szélesebb spektrumban tudom őket elfogadni, mint azt követően, hogy megismerkedem velük személyesen, mert olyan konfliktusok jönnek létre ebben a kapcsolatban, amilyen konfliktusok nem tudnának létrejönni, ha csak tévében nézném és rádióban hallgatnám, vagy újságban olvasnék róluk, és ez a valóság, ez lassan visszahat arra a valóságra, ahonnan ők jönnek, tehát ami miatt őket megismertem. Nem tudom, mennyire vagyok követhető, szerintem egyébként igen, és most ennél részletesebben nem mondom el, mert akkor már tényleg érthetetlen lennék. És gyakorlatilag az, hogy eljutok a határáig ezeknek a kapcsolatoknak. Öm, ami egyébként nem jön létre, ha csak nézem őket, mert ott a spektrum végtelen. Beleértve, hogy közben olyan ö, ö, ütközéseket látok, amelyek egyébként a sorozatot nézve sohasem jönnének elő belőlem, egész egyszerűen azt veszem észre, hogy a sorozat ellen kezdek fordulni. Részint azáltal, hogy nem tetszik, részint azáltal, hogy nem akarom nézni, részint azáltal, hogy hát a gőzerűvel nem is, de próbálok valami más találni e helyet. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. 061 489 hat 0636771161 Ezt nem kérem. Nulle és 0636771161 Telefonálhatnak ugyanazok, akikkel az első körben beszéltem. Nagyon röviden azt is mondhatnám, hogy megteltem a közélettel és a benne szereplőkkel. 061 099 és 063677161. Megteltem azzal a médiával, amelyik ezzel foglalkozik, kormánypártól ellenzékig. Mindegyikben eljutottam oda, hogy az az érzelmi hőfok, ami egyébként engem arra vezérel, hogy érdeklődést mutassak irántuk, újságírók, politikusok egyáltalán az iránt, az ebben a struktúrában résztvevők iránt, jelentősen csökkent. Átesett egy olyan ponton, vagy túljutott egy olyan ponton, amit az ember egyébként egy tízes skálán kettesre tolerál. Nem vagyok érthető, vagy nem akarnak reagálni? 061 099 és 0630 1161, és maradjunk abban, hogy szívesen felajánlom ezt a kérdést ugyanazoknak, akik az első körben betelefonáltak, ők hárman voltak. Be lehet telefonolni. Jó reggelt! Jó reggelt! Az ön példájánál maradva koromnál fogva én is számtalan ilyen szappan operát kezdtem el nézni több-kevesebb lelkesedéssel. Már azért elmondható, hogy a, gyakorlatilag mindegyiktől elfordultam, mert egy idő után úgy éreztem, hogy erőltetett az életszerűnek tekintet, azok messze voltak az életszerűségtől, hát most az, ezt a... Az ön műsorával kapcsolatban, amit hát lehet, hogy nem 18, csak 15 éve hallgatok, ezt még ezt nem éreztem még soha. Az, de hogy nem is illakinten... arról, de hogy én érzem ezt azt, hogy ön érzi-e, azt én nem szívesen szeretném megmondani. Nem, de én ezt érzem. Tehát én arról beszélek, hogy én szembe kezdek fordulni azzal a sorozattal, amelyet nézek, és amelybe valamilyen módon belefolytam, és nem nagyon találom az alternatívát, hogy mit válasszak helyette, azt pedig, hogy szapuljam, annak egy bizonyos idő után nem látom az értelmét. Ezt én meg tudom érteni. Nekem annyival színesebb ez a Opera, hogy az én szappanoperámban ön már szereplő, míg, a saját, míg amit ön néz, addig még ugye ön, ott még néző, és nekem ezt színesé teszi az ön személye, kevésbé teszi unalmassá, miközben látom, vagy hát el tudom fogadni, hogy ez a karaktere az én szappanoperámnak fáradt bele a történetbe, és, és gondolkozik, hogy van-e értelme ezt így csinálni. Ezt én el tudom fogadni, hát ugye nem is nem tudok más csinálni, éppen ez az, az ön döntése, és értem a problémáját. Nekem annyival egyszerűbb, hogy Ön színesíti ezt, tehát nekem később jön el az unalom. Vagy a... Vagy a... Valószínűleg ott követtem el... Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, akkor abban a háromban benne voltam a az telefonában. Azt szeretném reagálni, hogy azt mondták azért, hogy egy szappanopera, mert júniusban indul a lépcsőn, és július, augusztusban leérkezik a lépcső végére, és ezért lesz unalmas idővel a szappanopera, amit ön mond, valóban egy, te, teljes mértékben egyetértek, és csak akkor hallgatok idézőben politikát, amikor ön valamilyen politikussal beszél, mert az érthető és világos. De egyébként a felét nem értem, amit történik a körülöttem. De most én arról beszélek, hogy ez a június és a július az mire vonatkozott nem Az lehet. arra, hogy a szapparokárát így szoktak jellemezni, tudja, hogy azért nem, nem, nem, nem számít, hogy csak kihagy egy-két hetet, vagy csak ezért, mert elindul júniusban Jó, a lépcső, úgy, aha, tehát, uh -huh augusztusban beérte, tehát többféle mi történik, mert közben aztán 62 féle dolog történik, ahogy a politikusokkal is történik. De, tehát jó de, volt a hasonlat. Ugye, Mennyire futottam én lesre beleértve, hogy változtatni nem lehet rajta, hogy én áttörtem a határokat, elkezdtem megismerkedni a szereplőivel, és gyakorlatilag megvalósítottam a Vudi ellenféle mondatot. Annyira felnézek már Brandóra, hogy nem akarok vele megismerkedni, hát ha csalódnék benne. Valójában az az emberi csalódás, ami engem ért, ezen szereplőkkel kapcsolatban, az nem egyszerre ellenük fordult, hanem az egész struktúra ellen fordult, és most ott állok, mint a Bálám szamar és csak nézek magam elé. annyira egyetértek önnel, nem tudok ebben ebbe semmit csak teljes mértékben egyetértek önnel. Nem te nem lehet hozzáfűzni, ez mit? mert egyszer elmondott ebben minden. Ebben a mondatban minden benne volt. Jó, hát csak az a kérdés, hogy aztán, ha a Bálám szamara abból él, hogy ezzel a struktúrával foglalkozzon, akkor mit csinál? És nem feltétlenül anyagilag él ebből, hanem mint a, a nyúl, amelyik ugye rág, rág, rág, mert azt hiszi, hogy nő a foga, csinálja ezt a tevékenységet pusztán életfenntartásokából. Én most nem sajnálhatom magam, hanem leírtam valamit, amivel kapcsolatban vártam telefonokat. Ennyi volt. Ez is sokkal több a semminél. Reggel hallgatom Rózsa Pétert, amint beszélget az egyik szakszervezet, az Audi szakszervezetek egyikével. És azt látom, hogy mintha két valóságban élnének, miközben egy országban vannak. Amit mond a szakszervezeti vezető, abból mindent értek, Rózsa Péter kérdéseiből pedig az világlik ki, hogy hát mondjuk adatilag nem teljesen van tisztában a valósággal, ezzel mondjuk tegyük túl, bár mondjuk ha orvos lenne és operáció, akkor az egy kínos lenne. Másfelől olyan mértékben távol van attól, aminek egyébként közben érzelmileg drukkol, hogy az a beszélgetés, amit ők folytatnak, abban én olyan elemeket találok meg, amelyeket egyáltalán nem tartoznak a dolog lényegéhez, de egész egyszerűen elkezd foglalkoztatni az, hogy hogyan tudnak ők 80 kilométerre egymástól, vagy tudom is én, ez nem kecskemét, hanem győr, akkor 115 kilométerre egymástól ennyire két külön valóságban élni. Miközben azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy vajon mit tud az Audi, amely egy ilyen sztrájkot idéz elő, és közben az ott lévő dolgozók 65% a szakszervezeti tag. Hogy ez hogy a frászkonyhóban van? mintha a maga nemében az Audi itt Magyarországon egy önálló állam lenne az államon belül. Mintha annak a kapuját átléve, mármint a gyárkapuk kapuját átlépve, azok a honfitársaim, akik egyébként minden vonatkozásban ugyanolyanak, mint én, önmagában attól abból adódani, hogy átlépnek egy kapun, oda bent másokká válnak. Bizonyos szempontból tudatosabbá, autonómabbá, és munkavállalók ként szuverénnebbeké. Na most légy okos domokos nulla egy By a man called Macio Merriweather. The song is called Worried Life Blues. Thank you. One, two, three. Uh kiskésése kis késéssel válaszolva a legutolsó kérdésére nem tudom, csak azt gondolom, hogy amíg egy Audi dolgozó tisztában lehet azzal, hogyha egyébként betartja a törvényeket, és, és ilyen formán akár sztrájkol is, ebben a formában akár sztrájkol is, annak egy német munkáltatónál kis lesznek bosszú következményei. Ezt egy magyar munkáltatónál, egy magyar munkás, Hát ez egyáltalán nem lehet ebbe biztos. Oké, okay, hogy... és ezek szerint csak egy strike kell, vagy mi kell, és akkor meg tudjuk, hogy a kecskeméti Mercedes gyárban egyébként a dolgozók hány százalék a szakszervezeti tag? Azért ez egy érdekes e... összehasonlítás lenne. Különböző olyan cégek, amelyeknél pregnánszámunk munkavállaló vállaló van, nem tudom ez hánynál kezdődjön, a kezdődjén ezernél, hogy egyébként minek a függvénye az, hogy hány szakszervezeti tag van, ezt most lehet, hogy a HVG-nek adom fel, vagy kicsodának nem tudom, mert ezt én nem fogom tudni elvégezni, de szerintem most ezt a lá példát látva egy érdekes összehasonlításnak lehetnénk tanulni, és aztán el lehetne kezdeni elemezni az okát. Erről csak elképzelésem van az okról, meg a tényekről is, tehát ezt én nem tudhatom. Én azt gondolom, hogy mondjuk Németországban a szakszervezeti kultúra és a szakszervezet szerepe valószínűleg más, mint mondjuk Magyarországon, ahol a, a mindenkori hatalom, és ez lehet politikai hatalom, vagy, gyárvezet, vagy cégvezetés, Magyarországon ezt egy kellemetlen határnak én, én ezt értem, de ezek szerint a határ az nem sopronnál van, hanem ott, ahol. A van, Igen, de hát ez így maga az agyrém. Agyrém és Kafka. És amikor kijönnek onnan a munkások, akkor egyébként szakszervezeti takként hogyan viszonyulnak ahhoz a valósághoz, amely nem pontosan olyan, mint ami a gyárkapunk belül van. de hát ezt csak akkor tudnám megmondani, hogyha valaki beszélne velem az Auditól. Győregett! Lakatos István vagyok, megszólítottam, ezért nem tudok nem betelefonálni. Én egy magyar munkáltató vagyok, nem titok, hogy a Bravo Group Holdinak az egyik fő tulajdonosaként több mint 800 embernek adó munkát, és kikérem magamnak, amit az előző telepon hogy a magyar munkáltatók megbosszulnak a sztrájk lenne. Pedig jól ismeritek egymást. Hogyne, tudom. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy olyan általánosítás, ami sértő. Azt tudod, hogy nálatok hány szakszervezeti tag van? Fogalma mindenki. <laughs> Alakul. Jó Jogos a felháborodás, bocsánat az általánosításért. Azt gondolom, hogy az előttem telefonáló, felháborodott munkaadó az a kisebbségben van Magyarországon, de ezt is csak gondolom. De bocsánat az általánosításért, ez irányban jogos a felháborodás. De egyébként az előző betelefonálónak tudnia kéne azt, hogy ebből a 800 emberből, több mint 800 emberből hány szakszervezet tag? Mert azt gondolom, hogy igen. Igen. Igen. Jó, látom, Igen. nem akar még egyszer újat húzni vele. Egyébként, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Hetyisupán vagyok! Uh... Nem, nem vagyok Audi-s dolgozó, de nagyon sok Multinál dolgoztam, meg dolgozom is, és azt gondolom, hogy akkor, amikor az Audi idejött, ő volt az első igazi olyan uh, munkáltató, aki egy, egy uh, prémium uh, terméket állított elő, és prémium uh, uh, cég, és uh, amikor a, a Multik létrehoznak egy vadonatúj nulla zöldmezős beruházást, hogy gyakorlatilag minden a best practice, tehát a legjobb dolgokat, azokat hozzák magukkal, és ők úgy működnek, az egész cég úgy van felépítve, hogy úgy működnek, hogy, hogy ők Németországban a szakszervezetekkel együtt mozgatják, irányítják, működtetik a gyárat. értem, de ez és hogyan, az hogyan működik. Gyakor, igen? Hogy, hogy ők maguk hozták létre, tehát el tudom képzelni, hogy mondták, hogy itt is kell, hogy legyen ezt nem értem. és, ezt nem értem. és el, elvitték a az itteni szakszerületi vezetőt, akit, lehet, hogy csak úgy kineveztek, hogy, hogy beszélje a, a németországi szakszerületekkel, és gyakorlatilag ez így épült fel a nulláról. Én ezt értem, vagy most már jobban értem, de az a kérdés, hogy az az ember, aki egyébként belép a gyárkapun, bent hogyan lesz más, és aztán amikor kilig belőle, hogyan kerül vissza abba a valóságba, amely egyébként a életének a nagyobbik feletelik? Ezt, ezt elmondom, most, hogy hogy ennek mennek ezt nem csak az Audi gyárral tehetjük fel, hanem valószínűleg tartom, hogy van olyan van olyan ember, aki, aki nem ért egyet a kormányjal, de a kormányzatban dolgozik, és amikor belép, akkor teljesen más. Nem, Tehát ez ez, ezzel ez, minden ez nap... most abszolút nem jó példa, hiszen arról van szó, hogy egy olyan öntudatra, épp az ellenkezője, egy olyan öntudati szintre lép be, egy olyan szuverenitást kap, egy olyan mértékben elismert valakivé válik, ha belép a gyárkapon, ami a gyárkapon kívül nincsen meg. Ez a kormányzati felelősséghez semmilyen módon nem csatlakozik. Sőt, ott valószínűleg kívül jobb, és nem a kormányzatban. Az a kérdés, hogy a kormányzati munkakultúra egybevethető-e az Audi munkakultúrájával? Amire persze igazán őszintén azt tudom válaszolni, hogy fogalmam sincs, csak van egy képem, valamilyen képem, hiszen se az Audi dolgozója nem voltam, se kormánytag nem voltam soha. Én csak azt érzékelem a Törtei Takács és más műsorok révén, hogy vannak olyan szakszervezeti vezetők, akik emlékeztetnek a Jack Lemondra, az eltűnnek nyilvánítva a című film Costa Gavras egyik főszereplőjére, akinek eltűnik a fia, Szent Jelgüt a Csillében, a Pireset rendszer idején. És amikor a nagykövetség nem teszi azt meg, amit ő elvár tőle, akkor bemegy a nagykövetségre, veri az asztalt, és azt mondja, hogy én amerikai állampolgár vagyok, nekem jogom van tudni azt. És ebben a műsorban már számtalanszor elmondtam, hogy keresem azt a magyar állampolgárt, aki nem ennek, hanem ennek alternatíváján vagy, ennek megfelelőjében valóban bemegy, azt mondja, hogy én XY vagyok magyar állampolgár, nekem jobban van ahhoz, hogy. hogy... Úgy tűnik, hogy az Audi az egy film, és az a kérdés, hogy miközben a film nem volt rossz, hogy hány ilyen film van, és hogy minek a függvénye az, hogy az ember részese lehet egy ilyen filmnek, vagy csak nézi. Ma a 2019. január 24-e csütörtök van, és 5 perccel múlott fél 8. Ez a kefejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és János korhatáros műsora. Minden Mindennapi kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn 28-án nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában. Filipovval, Bakáccsal, önökkel és velem a belépés díjtalan este fél 8 órától. Jóreged, ha jól emlékszem, Dunai Városban a Hankok szégnél, meg pont az ellenkezőjéről lehetett hallani, hogy mennyire nem engedik a tagszervezeteket érvényesülni. De ha jól emlékszem, nem vagyok már nem biztos És abban igaz, hogy egy országon belül hogy működhetnek ilyen különböző módon a cégeket. tényleg érdekes. Engem elgondolkodt. Valószínűleg Németországban egyformán vannak ilyen történetek, vagy egyformán működik a szaktervények. És az itteni, az hirtelen lenyomatává válik olyan emberekkel, akik egyébként az Audin kívül képtelenek ezt megvalósítani? Igen. És akkor most az lenne jó, hogyha mi egy nagy Audi lennénk? Hát szerintem jól lenne, meg. És akkor mi lenne a magyar kultúrával és a napjával? Hát a kultúra az attól még maradhat ugyanolyan. Hát ez az, hogy... De, de, de, de, de, de, de, de, Az a kérdés, hogy té, most gondoljon bele. Maradhat-e ugyanolyan? Szerintem egyértelműen nem. Hogy maradhatna? Jó, akkor nem maradjon ugyanolyan. De akkor hogyan... De akkor nem maradunk magyarok. De, hát... Én most szélsőségesen beszélek. Igen, Értem, értem, értem, értem, értem, értem. Hát ebbe fejlődünk kéne. Ez fejlődés. Tehát azt kérdezem öntől, hogy. Hát csinálják valami képtelenséget, csináljak egy Audi Tourst, ahova be lehet menni egy-két hétig, ott lehet aludni, és az ember valami olyannak lesz a szemtanúja, mintha egyébként Mauritiusra menne, csak éppen nem szörfözni fog, nem kajtolni, hanem az Audi dolgozókat fogja nézni, és utána nem lebarnulva, de tudatilag magasabb szinten fog távozni nem tudom, ki kéne próbálni, és aztán hát? az evés próbálja tudni, és akkor megtudnánk, hogy ez, ez jó hatással lenne rá le, fejlődést hozza nekünk, vagy uh, pedig csak egy csak nagy nagy csekettel nagy nagyon jól beszél, mert egyébként mondhatnám most valaki azt a fialának, hogy hát mi is, miért nézzünk pozitívunként az Audi-ra? Az Audi sokkal rosszabb. Tehát az Audinak nak kéne megváltozni és a magyar viszonyokhoz alkalmazkodni, miért dicsőítem én az Audit, mi alapján mondja azt, hogy fejlődés, amikor ez más szemszögéből lehet egy gyarmatizálás is. Jó, hát persze más szemszögéből lehet. E, igen, ez negatívum is, de én szerintem, én azért megmerem kodkáztatni, azért sok embernek ez, tehát többnek lenne pozitívum, mint negatívum ez. Ez a gyárlátogatás. Oké. Okay. Akkor felteszek egy kérdést. Sem értelme nincs, de valami mégis van. Legyünk-e egy nagy Audi vagy sem? Nincs harmadik válasz. Igen vagy nem? Meghallgatok. Tíz embert. Jó reggat! illúziók vannak az audis szakszervezetek önállóságáról. Szerintem ez a sztrájk a audis vezetés ötlet volt. Mm -hmm. Oké, okay, rendben van. Ez maga Radnóti Sándor bizonyos szempontból is az összeesküvés elmélet. Azt kérdezem önöktől, hogy de ez, ez egy nagyon fontos telefon volt, mert ez tulajdonképpen most arról szól, hogy itt minden kreálmány, semmi se olyan, mint amilyen, de soha se fogunk rájönni arra, hogy milyen, mert a szüldözési mániánkból adódóan más látunk, mint ami van. Igen? Jó reggelt, igen. Oké, okay, ugye ön válaszolt arra a kérdésemre, legyünk -e egy nagy Audi vagy sem? Meghallgatok tíz embert. Egy harmadik is van, nem értem reggelt, a kérdést. Jó reggelt, ne legyünk. Oké, okay, Köszönöm. Jó reggelt. Nem hallottam! Most már nem is fogom! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Legyünk! Ne legyünk! Nem értem a kérdést! Ez a három verzió van! Jó reggelt! Jó reggelt, ne legyünk! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, ne legyünk! Köszönöm! Ez itt egy kör egy menet. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! legyünk! Köszönöm! Azért az megnyugtató, hogy érthető volt a kérdés, tehát ez már nem fogja az a legtöbb szavazatot kapni, még két szavazat kell. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, ne legyünk. Köszönöm. És az utolsó. Igen. Igen, igen. igen. Köszönöm. Ön már létszám feletti, de meghallgatom. Jó, reggel Én igen, már szavazok. Oké, okay. nagyon szépen köszönöm. 11 ember adta le a szavazatát, abból hét mondta azt, hogy legyen, és négy mondta azt, hogy nem, és egyetlen egy ember se telefonált, hogy nem érti a kérdést. Semmilyen jelentősége nincs, ez nem egy statisztikailag jelentős szám, Ma reggel arra a kérdésre, felvezetés után, hogy legyünk -e egy nagy Audi, mi Magyarországon, legyen ez a neve. Um, heten azt mondták, hogy legyen, kicsit, mint Macedónia a neve. Négyen azt mondták, hogy ne legyen, és senki nem mondta azt, hogy nem érti a kérdést. Én is jó reggelt kívánok. Lehet? Először is kérek szépen egy bemutatkozást. Ha nem keltek nagyon rossz benyomást önben, még az is lehetséges, hogy a jövő éten hasonló időtartamban rabolnám az idejét. Um, ki, jön, ki, jön, ki jön, és mennyiben kapcsolódik a Fővárosi Nagy cirkusz, tehát az ön személy a, fagy, a Fővárosi Nagy Cirkusz legutóbbi bemutatójához? Musza, meg vagyok. Koreográfus, tehát rész útkereső néptáncos, nagyon öh, vagyok. Itt meg kell, hogy egy pillanatra, én egy olyan pali vagyok, Igen? aki egyfolytában közbekérdez. Remélem, politikailag korrekt vagyok abból a szempontból, amit ma Magyarországon annak hívnak, ami már mindjárt nagyon nehezen értelmezhető, de ön a neve alapján biztos, hogy folyik olyan vér az ereiben, amely után azt mondani, hogy táncos az abszolút érthető, mégis, ha nem ért félre, akkor magyarázatra szorul. De a magyarázatra szorul, az nem azt jelenti, hogy nem stimmel, hanem egy olyan élettörténetre a kíváncsi, ami az ön múltját illeti. Mármint valószínűleg a szüleiét. Természetesen. Mi kettős kultúrában élünk otthon, és ez annak az oka, hogy édesapám egyiptomi, a 80-as évek végén jött Magyarországra tanulni, azóta így tér velünk. Édesap... Meséljnél kicsi, egy kicsit. Édesanyám pedig Szabolcsit, és innen jött a magyar néptársnak a. Érted? Meséljen egy kicsit az édesapjáról. Különös tekintetel arra, hogy ön mennyiben tartotta azt fontosnak, hogy megismerje mindazt, ami az édesapja frontján van, és természetesen vagy volt, és természetesen a következő kérdés ugyanez lesz az édesanyjával kapcsolatban. Valamint az, amihez semmi közön nincs, tehát semmilyen kérdésre nem kell válaszolnia, amire egyébként nem válaszolna ügyvédje jelenlétében, hogy hogyan találkoztak. <hül> Nálunk a családban az elsőleges, legfontosabb dolog, amire neveltek a bországiás és a sport szeretete, ez onnan jött, hogy édesapám egyébként bajnokbokszoló volt fiatal korában. Ilyen súlycsoportban? Pehelysúlyban. És, uh, uh -huh. és ez végig kísérte az én gyerekkoromat. Először tékvandozni kezdtem el, és uh, ott azt azért hagytam abba, mert... Uh, olyan akadályokba ütköztem, ahol azt mondták, hogy jó lenne fiam, ha meglenne egyik vagy másik irányba a spárgád. Hát mondtam, hogy én ezt nem szeretném adat. És aztán mutatisztem, két héttel később elkezdtem néptáncolni, és majd rá egy hétre ott is mondták, hogy jó lenne fiam, ha egyik vagy másik irányba meglenne a spárgád, mert itt, itt is nagyon előnyét élvezni ennek a dolognak, Tehát nem hiszem el, hogy ilyen összefüggések vannak ebben a dologban. És mikor a 80-as évek végén Magyarországra jött édesapám tanulni, ö, hát akkor még nem tudott magyarul És betévedt a postára. Azt tudjuk, hogy hogyan, hogyan került magyarországra. de hogyan, tehát milyen döntés következtében? Ah, az eltére jött tanulni. Az jött tanulni. Milyen szakra? Pszichológia szakon végzett, ott doktorát és akkor ott az eltén akkor volt angol nyelvű, vagy valamilyen más nyelvű? Vagy, vagy, vagy hogyan vette be részt, amikor nem beszélte annak az egyetemnek a nyelvét? Ö, igen, akkor már kezdett egy angol nyelvi szak, Aha. és édesapám bement a postára, mert egy ügyet kellett elintéznie, igen. és kellett neki egy segítség. Uh -huh. Hát és kit kérdezem meg, és odalépett egy szőke hölgy és megkérdezte, hogy tud-e neki segíteni, és édesanyám volt ez a hölgy, aztán utána vacsorázni mentek, aztán meg nem tudom, talán a vacsorából lettem én. Testvére van? Igen, hárman vagyunk testvérek, hárman vagyunk testvérek, van Ön... két öcsém és egy húgom. Akkor négyen vannak összesen? Ö, igen. Ön hány éves? Én 27 éves vagyok. Édesanyja továbbra is a postánná? Nem, a édesanyám is ugyanúgy postára ment ügyet hogy ő postára ment ügyetinti. Így van, hogyha a piros lámpánál többet áll, vagy esetleg más, máskor arra ki az ügyintézést, akkor lehet, hogy én, én Kovács Pisti vagyok, és nem néptáncolok, hanem lehet, hogy a cirkuszban vagyok artista. Mennyi rokont hagyott édesapja maga után, vagy maga mögött Egyiptomban? Viszonylag nagy a család, neki, neki öt testvére van, és uh, ott azért hatványozódnak, tehát a, a testvérek száma abban a kultúrában. És ő egyébként egyébként itt maradt, vagy visszament? azóta is itt él velünk Magyarországon. Oké, okay, akkor nézzük az ön sorsát, hogy alakult? Az én sorsom az úgy alakult, hogy elég fiatalon ö, éreztem azt, amikor elkezdtem hogy ez nekem a, az útam, és ö, nem volt kérdés, egyáltalán nem volt kérdés az hogy, az, hogy én ezt csináljam, és otthon is teljesen természetes volt, attól függetlenül, hogy kettős kultúrában élünk, és uh, én a Gödöllő Táncegyüttesben kezdtem táncolni, ami a mai nevén Urban Verbum valóság ennek én lettem a művészeti vezetője, közel nyolc éve állhatok az élen is, vezethetem, ez egy uh, nagymúltú 300 gyermeket uh, foglalkoztató, alapfokú művészettoktatási intézmény, és uh, hát én itt kezdtem el táncolni. Aztán időközben másfelé sodort a sors kamaratárslatokba erre arra, de ez mindig jelen volt, ez egy folyamatos dolog volt jelen volt az életemben, és 2014-ben az akkori kamera formációval a Fricska együttessel a Tritizgottálendbe jutottunk ki. Jó, de ennek Úgy az, az összetétele, hogy alakult? Tehát ez függvénye volt az előző tevékenységnek, attól teljesen független volt. Teljesen ez egy, ez, egy, ez egy folytonosság volt, csak ez egy nagyon fontos állomás volt az életükben, hogy 2014-ben kijutottunk a Brizsgatállán be, és ott egy nagyon nagy De mennyire életé. más ez a fricska, mint az, a, az, az, ahol egyébként az a másik tevékenység, amiről beszédgődőlöm. Semmiben nem másabb, annyiban másabb egy picikét, hogy picit más köntösbe bújthatjuk az autentikus néptáncot. Nekem nagyon fontos az, hogy az alapvetés az, az legyen, hogy mi csak autentikus néptáncból dolgozzunk, és nem nagyon használjunk más mozgás, elemeket, mozgás formákat, hiszen azt gondolom, hogy mi kultúrnagyhatalmak vagyunk, és amikor kim például a Rizizgattálemben, nagyon-nagyon-nagyon szembesültünk azzal, és éreztük azt, hogy amit mi csinálunk, az tényleg egyedülálló a világon. Mi alapján döntötték el, hogy ott indulni fognak? Ez egy Egymásra néztünk, és próbáljuk ki megyünk. Ez megelőzte azt, hogy mi csináltunk egy gyorsasági világrekordt még abban az évben, aminek az volt a lényege, hogy kettő perc alatt hány ütést tudunk felváltva ö, teljesíteni. Ennek a száma 3.937 lett kettő perc alatt, és nekem született egy egyéni gyorsasági rekordom, ami egy másodperc alatt 41 leütést sikerült produkálni. Egy másodperc alatt? Egy másodperc alatt. Igen, hát ez egy közel egyéves, mindennapos, mindennapi 4-5 óráját gyakorlatilag. Mit nevezzünk leütésnek, ügyenye? ahogy ahányszor a lába földhözé? Ö, lá, ez kézzel is lábbal történt, Aha. de ezt, ipari kamerákkal értek, tehát ez egy hételesítve. Hi abszolút értem, de remélem, hogy annyira már ismerjük egymást, és jól fejezem ki magam mert időnként bonyolult vagyok, hogy ezt meg fogja érteni, hogy az autentikus néptánc, és az, amiről most beszél, az az én felfogásomban van, belétve mind a kettőt láttam már, semmilyen viszonyban nem, nem áll egymással, leszámítva azt, hogy van egy ember, aki ezt is csinálja, meg azt is csinálja, mert az egyik cirkuszi produkciónak tűnik, de semmi esetre sem autentikus néptánc, a másik pedig egy autentikus nép Tánc, az ember visszabenne, tudom is én a 19. századba. Ez pedig teljesen is egy autentikus néptánc ö, fok közlési forma nyelv, tehát hogy az önkifejezés volt mindig a lényege a néptáncnak, nem pedig a hagyományőrzés. Hogyha a paraszti kultúrában és a társadalomban vizsgálódunk, akkor soha nem volt, nem azért táncolt egy épp adott személy, mert ő ápolni akarta a saját hagyományát, hanem mi akarta fejelni az örömét, a boldogságát, hogy az éppen aktuális érzelmi Jó Jól beszélt, de utána nem volt British God Talent, ennek következtében nem is indult el egy külföldi versenyen. Nem, viszont ja, azt gondolom, ilyen. ha megnézünk Magyar Tudományos Akadévia által rögzített táncfelvételeket, ahol a legjobb legényes táncosok táncolnak például, ahol kurázsira táncolják úgy hívtak régen a kurázsira táncolást, amikor mindent beleadtak, amit csak uh -huh. tudtak. Uh, és azt gondolom, ha megnézzük ezeket a fekete-fehér filmeket, és ezek az emberek nem abban a közegben születnek, akár Erdélyben, ahol születtek, hanem mondjuk éppen a Broadway Amerikában, akkor azok a táncosok már világsztárok lettek volna. Tehát sose azon múli. Azt gondolom, hogy, hogy uh, éppen az embernek az aktuális helyzete mit kínál, hanem nagyon sok szerencsés kell ez a dologhoz. És uh, azt gondolom, hogy a néptánc az nem egy nem feltétlenül arról szól, hogy mi ápoljunk valamit. Nem egy ilyen nosztalgiás műfaj kell, hogy legyen, amit aztán kirakunk a vitrinbe és nézünk, és csak úgy lehet csinálni. Ha nincs benne innováció, és nincs benne ötlet, nincs benne saját gondolat, akkor én azt gondolom, hogy már meg ettől a fenét. Ezt én értem, és tökéletesen elfogadom az érvelését, de én erről azt gondolom, hogy a Beethoven 9. sem lehet különbözőképpen játszani, annak függvényében, hogy vagy lehet. Kicsit, tehát lehet valaki gyorsabban, valaki los, ö, ö, lassabban ö, csinálja, de nem ilyen mértékben, ö, New Yorkban és Budapesten. De tökéletesen elfogadom azt, amit mond, elsősorban azért, mert ön ért hozzá, másodszorban meg csinálja, én nézőként és befogadóként, meg most éppen 7 óra 53 kor egy befogadóként. Ezt másképp látom, de ez az ön teljesítményére nincs kihatása, ha érti, amit mondok. Értem, amit mondok, és még annyi ez a világrekord, ha már erről beszéltünk, hogy körbeérjen maga a gondolatmenet, hogy amit mi táncoltunk, az egy marosmenti tügánytánc motivumból kiragadott lépésanyag. Tehát nem is, nem is egy fantázia szüleménye, hanem ez egy létező dolog, és ha megnézzük a mostani fiatalok az, akik ott élő hagyományozók, akik már reviverek, tehát hogy ö, ugyanúgy telefonjuk van, közösségi oldalon fent vannak, akik ugyanúgy élik az életüket, de még a hagyományozódás ö, alapján tanulták meg, tehát a nagy szüleiktől, szüleiktől tanulták ezeket a táncokat, hát mit mondjuk iszonyat gyorsan táncolnak. Tehát hogyha majd valaki veszi rá a fáradtságot és beírja a legnagyobb videó megosztó felületen, hogy milyen erdélyi cigánytáncok vannak, ott azért láthatjuk a dolgokat. Tehát ez a gyorsos igazából kitalálás, hogy nem, nem, nem tőlünk jön, mi csak egy ilyen apropót keresztünk annak, hogy ezt megmutassuk. Hát osztán, aki aki látta már önt, én láttam már önt, azt tudja, hogy ehhez a testi adottságok azért kellenek, és az önnek megvan. Hát azt gondolom, hogy ha valamit csinálunk, akkor, akkor ahhoz elengedhetetlen az, hogy legyenek mellét foglalkozásai az embernek. Ha azt mondom magamról, hogy táncművész vagyok, és csak a tánccal foglalkozom, az szerintem nem csak azért nem fog működni, mert elfáradok benne testileg, lelkileg, de nem lesz benne egy olyan töltés, ami által, ami által még, még... És ez a többlet ez hol van az, az ön életében? Ez a töblet, az, ez mindenkinek máshol van az életében. Valaki meditál, valaki jogázik, én például futok minden nap, és reggel 6 órakor kezdem a napomat ahhoz, amikor 9 órakor akár bemegyek a cirkuszba, a próbaterembe, akkor azon a magas rezgésszámon számon tudjam a dolgokat a táncmévészeknek, bárkinek, hogy ez érthető legyen, és én is jól érezem magam a saját Mennyit fut? Hát nap ilyen 6-7 km. Nem sokat, de az rendszeresen az egy, az egy nagyon jó dolog. De ez ezzel kezdi a én ezzel kezdem a napot, igen. És milyen környezetben fut? Hát, csak erdőben. Ahova külön el kell menni, vagy ott van a falusszélen, ahol ön lakik? Hát, kilépek a... Hát, kötöllő, nem nagy Jó, város, ez itt idéző de... el volt. <gül> igen, ezt, a, ezt a mondatát, ezt elvitte a cic, még egyszer? Melyiket mondjam el még egyszer? Hát, ar arról volt szó, hogy ebben kezdi a napot, és utána mondott valamit, de azt nem lehetett érteni. Én minden nap azzal kezdenem alapot, hogy felkelek reggel, felhúzom kis futó típőmet. Nekem az a kikapcsolódás, hogy reggel 6 órakor elmegyek futni, és meg alszok egy fél óráfutás futás közben. Tehát én kimegyek a szabad természetbe. Ha 40 fok van, ha esik, ha fúj, megyek és futok, és ez azt gondolom, hogy ez a Aztán, a utána a eset, abban az esetben, hogyha a cirkuszban megy, akkor a cirkusszal mióta van kapcsolata, ha másik betelégetésünk létrején, abban már gyakorlatilag a cirkusznak a mostani bemutatójáról lesz szó, de hogyan alakult ugye ez a Főnix tűzcirkusz, amely 19-től január 19-től március 10-ig lesz látható, de azt kérdezem, hogy a cirkusz és ön hogyan hol találkoztak? A cirkusz és én úgy találkoztunk, hogy, mint azt utólag megtudtam, hogy a Főnix tűz cirkuszhoz kerestek egy koreográfust. Kerestek egy olyan koreográfust, akinek a mozgás anyaga miből dolgozik, illetve. Aki kereste, azt lehet a... tudni kicsoda. Az a cirkusz volt, hogy a ripelfivérek voltak voltak, akik egyébként rendeztek. És is, is, mind a ketten. Aha. Tehát, hogy nyilván nagyon fontos egy ilyen produkciónál, hogy az intézmény is, illetve a Lebonyolító, megvalósító a rendező Gárda, ugyanaz gondolja. Kerestek egy koreográfust, egy táncművészt, aki úgy megkoreográfálja a mozgásokat, nem csak a táncosok mozgását, hanem át az ég, minden, ami van a műsorban, ami passzol a tűzhöz. És ö, azt gondolom, azért esett rám a választás, mert ö, ö, csak az autentikus néptáncból dolgozom, és ez nem egy új keletű dolog. Azt gondolom, hogy ha valami régi, de kellőképpen vigyázunk rá annak a ereje megsokszorolók. Ezt én értem, csak azt árulj el nekem, hogy ön már korábban is volt a cirkuszban, vagy, vagy ez volt az első alkalom? Nekem ez egy teljesen új dolog. Nagyon sok helyen koregrafáltam, nagyon sok helyen táncoltam. És kiderült, a a megkérdezte, meg hogy hogyan találták meg önt, vagy nem kérdezte meg, hanem örült neki és elváltam? Hát örültem neki, nem akar mindenről tudni az ember. Valójában, amikor megismerkedett ennek a sorrendiség, a fellépőknek a mozgása, az mennyiben az önműve és mennyiben nem, hiszen ebben vannak számok, amelyeket valószínűleg mindenki saját maga össze, vannak benne kifejezett táncszámok, de ezeknek az összeillesztése, illetve a táncszámoknak a koreográfiája volt-e az, amiről el lehet mondani, hogy az önkeze munkája? Az alapvetés az az volt, hogy kellett egy átkötő számok, ugyanis a cirkuszban nagyon sok a refúziálás, amikor egyik üzletet behoz, másik ki kihoz, és ki kell tölteni valamivel. És ez a cirkusz műfajnak a sajátossága, és akkor ilyen lenni táncbetétek. Ez volt az alapfeladatom, hogy sok ilyen táncbetétet gyártsak, ami éppen az adott sztorihoz, de mindenféleképpen a tűz tüzet szimbolizálja, és a tűz köré csoportosuljanak a mozgások, a gondolatok. De ezen kívül egy korográfusnak az is feladata, hogy az éppen aktuális produkció, ami következik, hogy a, az artista éppen hogyan jön be, milyen mozgással, és hogyan megy ki. Tehát, hogy nem csak a táncbetéteket koregrafáltam, hanem által az éjjében mozgás. Most leszámítva ezeket a számokat, azok a táncosok, akikkel ön dolgozott, ő, őket honnan verbúválta? Ők a... A fővárosi nagycirkusznak a hivatásos tánckara. Ők, egyszer, ők szerződött táncosok a Tehát, Van -e egy olyan, hogy tánckar. igen. Ő belülük férfiakat nőket, vagy inkább nőket alkalmazott? Nagyon érdekes volt a munka folyamat, mert uh, csak nőkkel dolgoztam férfi létemre. Úgyhogy ez is egy uh, okozott némi feltörés, megoldandó feladat. Ez az ő választása volt? Nem, ez, azt mondták, hogy ebből főzünk, <gül> <gül> és ezt kell megcsinálni, és ez is egy kihívás volt, nagyon szeretem a kihívásokat, hogy nem, most itt az olyan dolog volt, hogy az alapvetős az volt, hogy nem saját magamból indulok ki, hanem, hanem egy picit bele kellett lássak a fejükbe, a lelkükbe, hogy nekik mi esik jól. Nagyon fontos az, hogy egy előadó művésznek essen jól, amit csinál, tehát érezze jól magát benne. Tehát ez is egy kihívás volt. Nagyon szépen köszönöm. Az a kérdés, hogy a jövő héten létezik -e egy hasonló időpontban egy ugyanilyen Igen. beszélgetés, amely kizárólag már az előadásról szól? Jó, én arra is készültem, de remélem, hogy jó volt akkor ezt így össze. vágni? Nem, nem hiszem, hogy össze fogják vágni különös hogy ez egy élő beszélgetés volt. Tehát ezt összevágni abban a Élőben ezt... van. Élőbe Igen, de hát ezt mondtam is önnek, amikor. Ja, jó, el... oké, okay. el... én... hát csak a egy kicsit megzavarodtam, hogy akkor mondjam a végettel. Jó, rendben, Igen, azt, azt tapasztaltam, Ö... igen, de ez a tudatosságát mutatja. Nagyon szépen igen, köszönöm, így. akkor jövő héten hívom. Jó, mikor? Ugyanígy, 740, hogy jönnek meg fel Legyen így. Jó, köszönöm rendben. szépen. Minden jót kívánok, minden viszont. jót, viszonthallásra. Hallásra. Viszont Egyszerű magyar bálint volt az, azt sose fogom elfelejteni, mondták neki, hogy mondj el még egyszer, és egy viszonylag hosszú szöveget mondott, és szó szerint visszamondta még egyszer, pedig nem volt nála papírlap soha nem fogom elfelejteni. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Maga jelentkezett a rendőrségen az Eszterházi Örökség kezelőjének elraboltnak, hitédes anyja. A hatóságok közlése szerint az idős asszony Kett délután ápolója kíséretében sétált az utcán, amikor két fekete limuzin lefékezett mellettük. Egy nő és egy férfi ugrott ki belőlük, az ápolót félrelökték. A nőt pedig betuszkolták az egyik autóba, majd nagy sebességgel elhajtottak. Ám később kiderült, nem pontosan így történt a dolog. Az eset körülményeit még vizsgálják? A svájci születésű Stefán Otrubai a 2014-ben elhunyt Galántai Eszterházi Melinda hercegné, Eszterházi Pál özvegyének az unokaöccse. A hercegné volt férje halála után az osztrák Eszterházi vagyon és a kulturális javak egyedüli örököse, és Stefán bízta meg a vagyonkezeléssel egy alapítványon keresztül. Több mint 5 millió kaptagon tablettát talált Görögországban a partiőrség egy hajó konténerében, közölte egy osztrák hírportál. A tablettákat ólomládákban tárolták, a hajó Dubajba ment volna Pireusz kikötőjét érintve. A nyomozók szerint a tablettákat az iszlám harcosainak szánták. A dzsihadista harci drokként ismert kaptagon hatóanyaga, a fenitilin, amitől az ember nem érez fáradtságot, az amfetaminok csoportjába tartozik. A lap szerint december elején 26 millió kaptagon tablettát tartalmazó szállítmányt füleltek le a görög hatóságok krétánál. Az Európai űrügynökség azt tervezi, hogy 10 éven belül beindítja a bányászatot a holdon. Ha minden a tervek szerint megy, akkora művelet már 2025-ben elkezdődhet. Mindehez az Ariane Group nevű céggel társultak, és a hold felszínét borító Regolitot akarnak bányászni, amiből oxigént és vizet lehet kinyerni. Ez már csak azért is hasznos lenne, mert így az emberek több időt tudnának a tölteni, plusz további küldetéseket lehetne indítani az égi testről. Jó reggelt lehet! Hosszan elgondolkodtattál a legutóbbi találkozásunkkor, um, aztán ugye úgy alakult, hogy én láttalak téged ott a vip amint eszel, is, akkor minket beinvitáltak oda, és mi meg ittunk valamit, de ugye de azon gondolkodtam, hogy kellene -e még beszélnünk, vagy sem, de abból adódóan, hogy te ott voltál, abból adódóan arra gondoltam, hogy nem. És mindezt azért mondom el, mert megismerkedve a közéletnek azon szereplőivel, akikkel én folyamatosan beszélgetek, bennem a személyük iránt ébred érdeklődés, hogy ez mennyire kölcsönös, ez különböző. Ebben a, a végén Eszel abból nem az következik, hogy nem mutatsz érdeklődés, hiszen egyébként hosszan beszélgettünk előtte, de megismerve ezeket az embereket gyakran foglalkoztat az, sőt, szinte egyfolytában, amikor beszélgetek velük a rádió nagy nyilvánossága előtt, hogy miközben mindig egy konkrét dologról beszélünk, a cirkuszról, a, akármiről, bárkivel, Bár, tehát annak függvényében, hogy kivel éppen miről beszélgetek, hogy aki hallgatja, az vajon annak az illetőnek a személyes történetével mennyiben, mennyire van tisztában, abban a munkakörben, amiről beszél, és ha egyébként tisztábban lenne, mint amit én gondolok, akkor mást gondolna erről. Tudom, hogy bonyolult vagyok, de ugye arról van szó, hogy egy olyan körítés kerül az ismerkedés révén minden ismerettség mellé, amilyen körítés másnál nincs, és ez a körítés egyszerre gazdagítja, és egyszerre szűkíti a lehetőségeket a beszélgetés folyamán. Értem, abszolút értem. Tehát eh, nyilván nincs erre általános érvényű válasz, de az egészen biztos, hogy eh, akár a te beszélgető partnereid, akár pedig a közéleti médián keresztül megismert arcok, azok nagyon sokfélék, de olyanok biztos, hogy nem, ami ennek kizárólag a médiumokon keresztül látszanak. Tehát ez mindig egy nagyon érdekes kérdés. Az a kérdés, hogy ez kit érdekel, és kit nem érdekel. Hát egyfelől, másfelől pedig, hogy ez mennyiben befolyásolja a tevékenységüket, ami amihez persze két dolgot kell egyszerre látni, ami a hallgatóknézők szemp szögéből szempontjából azért általában nincs jelen. Ugye azért egyetlen egy attribútumra nem a figyelmet, tehát hírértéke nyilván alapvetően a negatív dolgoknak van. Ez azért nagyon könnyen vezet oda, hogy azok a személyek, akik részt vesznek bármilyen projekt, program vagy üzemszerű működésben, nekik azért a, a médián keresztül egy sokkal negatívabb arcuk rajzolódik ki, mint amilyenek a valójában. Ebben neked tízes azért skálán tízesre van általánosságban kimerem jelenteni, Tehát még a legszörnyebb ö, képben megjelenő közéleti szereplőnek is egészen biztos, hogy van egy szignifikánsan emberi barca annál, mint ami a médiumokon keresztül átsugárzik. É, igen, és aztán itt ugye ez aztán az, az önképre valamit, tehát ugye arra a projektre, aminek, amit éppen vezet annak függvényében, miről van szó, arra is árnyékot tud vetni, és á, talán egy ilyen felvezetés után, vagy magában a beszélgetésben végképp értékelhetik, vagy érezhetik a hallgatók, hogy alapvetően azt, hogy ilyen beszélgetések létrejönnek, ilyen beszélgetéseket ugye alapvetően vezetőkkel lehet folytatni, mert a vezetők engedhetik meg maguknak azt a luxust, amit a beosztottak már nem feltétlen engedhetnek meg, független attól, hogy neked is van főnököd. Eddig követhető vagyok, ugye? Igen. És az, hogy egyébként én a sors keze által néhány embert erre rá tudtam venni, azt azért kellene nagyobb mértékben értékelni bárkinek, mert egyébként ti, mármint úgy értem, hogy az a kör, aki velem szóba áll, egy olyan kockázatot vállal ezzel, amilyen kockázatot egyébként ma olyan nagyon sok ember nem vállal, és miután nem muszáj vállalnia, azt is mondja, hogy én nagyon én nagyon szívesen állok a rendelkezésedre, de legyen ez négy szem közt. Én azt a negatívumot, Amiről te beszéltél, nem szeretném hetente, 10 percben, 20 percben, 30 percben általad is megélni, és ki tudja még hányszor egy héten. Én azt hiszem, hogy ennek a jutalma az a hallgatói kör, aki téged hallgat, aki lehet, hogy mennyiség tekintetében nem versenyképes a országos lefedettségű nagy médiumokkal, de valószínűleg elsősorban a te fontos módon, a minőségében viszont egy más hallgatói kör. Egyfelől, másfelől pedig az, hogy te így rendelkezésre állsz, arra téged, tehát avval kapcsolatban senki se tartott fegyvert a homlokodhoz, hogy ezt tegyed. Ez így van. Beleértve, és aztán itt be is fejezzük a beszélgetésünknek ezt a fejezetét, hogy ugye te abból a lettél beszélgető partner, hogy az elődődnek, illetőleg aztán a közösen kiválasztott szereplőkkel folytatott beszélgetések a szó fizikai értelmében csődöt mondtak. Nyilván az a helyzet, hogy azért ebben is van egy nagyon érdekes uh, kanyar, és ez nem csak a Városliget ZRT esetében, tehát azért relatív sok számú vezetővel tartok kapcsolatot, már csak a munkámokán is, és azért az nem feltétlenül igaz, hogy az, aki jól tud menedzselni egy projektet, egy csapatot, vagy egy folyamatot, az egyébként uh, mondjuk élőadásban folyamatosan és bármikor meg tud szólalni, sőt. Ez a két dolog a legritkább esetben jár kéz a kézben. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ha valaki nem vállalja fel annak az ódiumát, hogy folyamatosan ő személy szerint tájékoztassa a szélesebb közönséget arról, ami az ő munkavégzéséhez hozzátartozik, azért az lehet, hogy az ő egyéni szkérjein is múlik, lehet, hogy egy tárgyalóasztalnál, egy jogi szerződés jogi gonzolgatásánál meg egészen brilliáns mutatványokat tud bemutatni. Tehát, hogy azért ehhez kell. Az a típusú készség és képesség is, hogy az ember ö, meg tudjon szólalni, és ezt szavakba tudja önteni. Horribiledictu talán még olyan módon is, hogy ez a szélesebb közönség számára is érthető legyen. Azt kérdezem tőled, hogy ami a közlekedési múzeumnak a leendő épít építésével kapcsolatos, de nem az, ami a Városligetben lesz. Igen. Amivel kapcsolatban Vitézi Dávid a honlapján közlekedési múzeum, megérkeztek a pályaművek az új közlekedési múzeum titkos nemzetközi építészeti tervpályázatára, így most kezdődhet a munkánk talán a legizgalmasabb része, kicsit több mint egy hónap múlva eredményhirdetés, hogy én most olyanról beszélek, ami a mi kettőnk együttműködésének témája, vagy az azon kívül van? Ez fűszabály szerint azon kívül van, de természetesen azért elég sok a kapcsolódási pont, hiszen a közlekedési múzeum az egykoron a Városligetben volt megtalálható, és a közlekedési múzeum filiáliaként a Magyar Innovációháza az a jövőben is a Városligetben lesz megtalálható, így Vitézi úrral a kapcsolat majdnem hogy napi szintű, hiszen jelenleg is az egykori közlekedési múzeumban bemutatott műtárgyakat olyan raktárakba tároljuk, amiket a Városliget ZRTB-rel, és természetesen ezen túlmenően is van egy mély szakmai kapcsolat, hiszen azok a nemzetközi tervpályázatok, amiről most az előtt is beszéltél, ha lehet ennyire nagyképűen fogalmazni, ezt a Városköget ZRT hozta divatban. Persze volt egy kis helyzeti előnyünk, és volt egy fórum ebben, hiszen a válságból való kilábalás környékén az egyetlen olyan nagy volumenű magasépítési projekt, amire nemzetközi építészeket lehetett bevonni, az a Városliget volt, 2015 óta azért jelentős átalakuláson ment át a piac, és azt látom, hogy azok a fejlesztők, legyenek ezek magán vagy állami fejlesztők, akik ö, olyan intézményeket vagy épületeket hoznak létre, amelyek jelentős mértékben formálják a városképet, most szinte kötelező feladatnak érzik, hogy a tervezésnél, a kiválasztásnál megpróbáljanak minél nagyobb neveket megnyerni. Ez nem azért van egyébként, mert a magyar tervező irodák kapacitása az nem lenne megfelelő, vagy a kreativitása nem lenne megfelelő, tehát jó párral dolgozom együtt, jó párral dolgozunk együtt itt a Városligetben is, és tényleg kiváló magyar irodák vannak. Azonban ténykérdés, hogy a projekt nemzetközi ismertségét és innentől kezdve mindenféle kompetitív advantage az azzal jár, hogyha egy sztárépítést sikerül leigazolni, akik egyébként minden egyes alkalommal magyar partnerrel dolgoznak együtt, vagy Oké, okay, Ezt a részét értem, e de abból adódóan, hogy a bíráló bizottságban benne van Bán László, ez egyet jelente azzal, hogy a kivitelezésben is részt fog venni a Városliget, zérté, vagy ez, az, ez attól teljesen független Bonyolodik már ami ezt a barna beruházás. Testületi. Ez ebben a másodpercben egyettől teljesen független dolog. Bán László miniszteri biztosként és a Városliget ZRT igazgatóságának az elnökeként elnökölte valamennyi nemzetközi tervpályázatot, amely a Városligetben lebonyolításra került. Nyilván nagyon kevesen vannak ma Magyarországon, akik ilyen komoly trekrekorddal bírnak, hogy öt darab nemzetközi tervpályázatnál, ami egyébként, Hozzáteszem a gyakorlatban nem egy könnyű mutatvány, tehát amikor itt a világ legjobb építészei összegyűlnek és érvelnek a saját tervei mellett, ezt követően egy egyébként szintén nemzetközi összetételi zsűrit közös platformra hozni, és utána egyáltalán csak addig eljutni, hogy ebből legyen egy döntés, és az a döntés lehetőség szerint ténylegesen a legjobb terv legyen, ez egy komoly szervező munkát jelent, Nyilván főigazgató úr, már mint vitézi főigazgató úr, részben egészben emiatt a nagyon komoly tapasztalat miatt kérte fel a bálászló. Értem, de maga a kivitelezés, tehát az nem a téleszortotok? Egyelőre még nem tudunk semmit a kivitelezésről. Jó, akkor... <gül> <gül> Oké, okay, rendben van. Um, ugye közben párhuzamosan beszélhetnénk az Operaházról is, de az Operaház az nem azon beszélgetések közé tartozik, amiből mi elindultunk, úgyhogy ezzel most nem fájdítom a fejedet, fájdítsa ez más hogy ugye itt van nálam a Várnai László napirend utáni monológ írása, ez 2018. november 30-áról való, és ebben ugye azt foglalja össze, hogy a Civilizugló egyesült az elmúlt években folyamatosan tiltakozott a városokat, de egy, egy közparban tervezett megalomán terv, úgynevezett múzeumi negyed űrület ellen, és a különböző peres eljárásokról számol be, úgy, mint A. dózsa még garázs B. Hermina-garázs, C., közlekedési múzeum, D. Magyar Innovációháza, E. Néprajzi múzeum, F. Új Nemzeti Galéria. Nos, ami az utóbbi kettőt illeti, abban megint született egy olyan döntés, hogy a Réprajzi Múzeum után az új nemzeti galéria építés engedélyét is megsemmisítette a Fővárosi Közigazgatás és Munkahogyi Bíróság az öntés oka, hogy az építési engedélyt kiadó kormányhivatal nem engedte meg egy civil egyesületnek, hogy megnézzék az új múzeumi épületek tervét. Ez ugye azért volt fontos elmondani, mert ez a Városligetet érinti. Ugyanakkor a címzett az a kormányhivatal, ezt múltkor is megbeszéltük, ugyanakkor a kérdés az, hogy két pontot már össze lehet kötni egy egyenessel, valamint mi a helyzet? Először teljesen a technikai résztekről, és utána egy picit uh, nagyobb általánosságban. Tehát jelenleg ugye, amiről beszélünk, az új nemzeti galéria. Tekintve, hogy az új nemzeti galéria tervei azok, már túl vannak az engedélyes szakaszon, de még nem érték el a kiviteli tervfázist. Magyarul a részletek, az egészen apró részlettervezések milyen kilincs vagy belső építészeti megoldások legyenek, ez ebben a második <tos> tervben még, euh, még a tervezők azt talán megszülető félben van. Ha ezek megszületnek, ezt követően tudunk egy kivitelezési tervpályázatot kiírni. Ezt csak azért mondom, hogy ebben a másodpercben a mély vagy magas építése a galériának, az még biztos, hogy egy-két hónapot várat magára, amíg a tervek eddig eljutnak. Tehát ebben a másodpercben, hogy az engedélyes terveket, a, az engedélyezési eljárást a Fővárosi Közigazgatás és Munkahogyi Bíróság megszüntette és új eljárásra utasította a hatóságot, azt tudom mondani, hogy ez gyakorlatban nem jelent fennakadást akkor jelentene fennakadást, hogyha ezek a tervek e, már elkezdenének életrekelni, kelni, és éppen zajlan a mély vagy magas építési kivitelezés. A tisztánlátás kedvéért, hogy mi is történt itt egészen pontosan, a civil zugló egyesület, most azt mondjuk egy picit később itt az általános részben, de a civil zugló egyesület betekintést kért természetesen az összes, összes tervbe teszi ezt. Önjogon, és teszi ezt a jogi képviselőjén keresztül is. A hatóság valóban hibát követett el, és ahogy ezt a Néprajzi múzeum esetében is elmondtam, természetesen a jogszabályok legyenek ezek bármennyire is technikai jellegűek, mindenkire vonatkoznak, és mindenkinek be kell tartania. Ezt ha a munkaügyi bíróság látja, akkor újra kell az eljárást indítani. De azért a gyakorlatban szeretném elmondani, hogy itt az történt, hogy a civil zugló megkapta, és megfelelő ideig betekinthetett a tervekbe, azokban a tervekbe, amiknek egyébként a legfontosabb részei folyamatosan elérhetőek, és mindenhol nyilvánosak, egy kézbesítési hiba történt, a hatóság csak a civil zuglónak kézbesítette ezeket a terveket, és nem kézbesítette külön határidőn belül a civil zugló jogi képviselőjének. Ez az, ami, hogyha a civil zugló az eljárás folyamán jelzi, hogy ő kettős kézbesítést kért, Saját maga is szeretné megkapni. És a jogi képviselője. mind a két esetre Megkapni, megkapni, igen. A jogi képviselője is szeretné megkapni. Akkor a hatóságnak kötelessége nem csak a civil zugló székhelyére kipóstázni az értesítéseket, hanem a, a jogi képviselője számára is. Ez az, ami ugyan megtörtént, de nem állt rendelkezésre nem a civil zuglónak, hanem a jogi képviselőnek megfelelő határidő. Azt hiszem, hogy már most is egy kicsit bonyolultabban... Nem, egyáltalán egy, annyi, egyált, annyira, annyira, annyira nem, hogy, annyira nem, hogy... Én most azt érzékelem, hogy az emlékeim szerint én hasonló megnyilvánulást nem hallottam, itt ugye érdemi felfüggesztésről beszél mindenki, holott itt formai hibáról van szó. Most persze igazán akkor a dolog, ha felhívna Várnai László, én nem fogom felhívni, de, de e, ha ő azt mondaná, hogy ezen túlmenően én nem láttam az iratokat, e, én csak azt olvastam, hogy, hogy ugye a civilizugló azt engedte következtetni, hogy ennél többről van szó. Igen, hát ugye osztogatnak vagy fosztogatnak, azért ez nagyon közel van egymáshoz, de mégis ellentétben van. Mondom, ettől függetlenül a jogerős építési engedélynek aként kell előállni, hogy minden technikai és nem technikai kézbesítési határidőnek a megfelelő módon kell eleget tenni. Biztos vagyok benne, hogy a hatóság a megismételt egyébként rövidített eljárásban, ugyanis nem kell beszerezni az egyes szakhatóságoknak az engedélyeit, miért nem kell megszerezni, mert ugye a szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak, magyarul, ha valaki azt engedi sejtetni, hogy itt a talajmechanikai, vagy geológiai, vagy vízügyi problémák miatt, talajvíz problémák miatt, vonták vissza az engedélyt, ez nem igaz, ezek ugyanúgy valít dokumentumok, csak a hatóságnak ezt a kézbesítési anomáliát, ezt a jogszabályoknak megfelelően meg kell tennie. Vajon tenni -e? a többi projekt részelemre is vonatkozik ezt, tehát hogy lesznek-e további ilyen felfüggesztések, vagy sem, vagy nem akarsz ez így én bízom, én bízom benne? Én bízom benne, bízom benne, hogy nem, de azért eh, nehéz helyzetben vagyok, mert nekem nyilván ingatlan fejlesztőként kell ezt a kérdést kommentálni, de azért több mint három és fél éve viszem ezt a projektet, és nem tudok teljesen elvonatkoztatni attól, hogy azért van itt egy szűk réteg, ami innentől kezdve nagyon nehéz megítélni, hogy ez most mennyire szűk vagy mennyire tág, és az nem is tisztem. Aki, ha igazán patetikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az életét tette föl arra, hogy ellehetetlenítse a Városliget projektet. Ez a réteg, ez 2016-ban a nyílt agressziót találta a megfelelő formának, amit ők nyilván polgári engedetlenségként élnek meg. Az is szintén a rendőrség és a bíróság feladata, hogy megítélje, hogy azok az események, amik 2016-ban elindultak, és amik mostanra gyakorlatilag megszűntek létezni, de mégis azért kötődnek a Városligethez, ezek milyen jogi minősítést kell, hogy kapjanak. De azáltal, hogy ez az ellenállás, ez a tiltakozás, és ennek a tiltakozásnak ez a formája, szabad szemmel is jól látható módon elvesztette azt a, azt a bázisát, ami számomra egyébként is kérdés, hogy mekkora volt, de mondom, ezt nem tisztem minősíteni. Ezért ezek a támadások és ezek az ellehetetlenítésre irányuló ö, tevékenységek, ezek áttevődtek a kommunikációs és a jogi térbe. Ennek eredményeként ö, minden létező eljárás első fokon, másodfokon, majd bíróságon megtámadásra kerül mindig megtalálják ezek a tiltakozók azt a testet, aki ebben partner tud lenni, tehát azért a, én De látom. Egy pillanatra álljunk meg, csak egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, hogy az a szöveg, mert szerint a kormányhivatal, hogy tavaly nyáron megtakadta a betekintést az iratokba, ezért bíróságra mentek, a te elmondásod az nem erről szólt. Mert hogy nem is ez történt. De csak éppen ezt írja a X újság. Ennél cifrább dolgokat is ír az X újság, meg az Y újság is. Nyilván ennek van hírértéke. Annak hírértéke, hogy a kézbesítés megtörtént, annak, annak nyilván nyilván kevésbé van. Tehát az szalagcím tud lenni, hogy jogszerűtlenül építkeznek a Városligetbe, az nem tud szalagcím lenni, hogy a civil egyesület megkapta a tájékoztatást, a jogi képviselő viszont nem kapta meg a tájékoztatást. György. Tehát az én nagynéném mindig azt mondta, hogy vízisport vízzel jár, tehát uh, sajnos nehéz, hogy ezzel együtt Ez kell most rögződ benned ez a mondás. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ezzel együtt kell tudni élni, még akkor is, hogyha hát ez emberileg, szakmailag és művészileg is néha nehéz. Igen. Tudunk-e bármit a cirkuszról? Ugye ott futottunk össze legutóbb. Hát annyit tudunk mindenképpen, hogy euh, fantasztikus új előadásuk van euh, arról, hogy az megújult euh, közép-európai cirkuszművészti központ pontosan melyik helyszínen fog felépülni. Az egyelőre nem Mint ahogy biztosan sincsen, még tudtommal, hiszen erről legutóbb is beszéltünk, hogy beszél a jogszabály egy biztosról, aki viszont még nincs hozzárendelve. Én is úgy tudom, hogy még a kinevezés nem történt meg ebben a másodpercben, de ez dinamikusan tud változni. Az egy, az egy világosan eldöntött kormányzati akarat az én ismereteim szerint, hogy a cirkuszművészetnek Magyarországon meg kell újulnia, és az is egy világos döntés, hogy ez az épület, ami Mondjuk sok mindenre alkalmas, de világszínvonalú előadásokra csak a benne dolgozó szakemberek tényleg óriási odaadása árán. Ezt az épületet meg kell újítani, hogy ez most ezen a helyszínen történik, vagy új helyszínen. Azt nem tudom, amit szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy most zajlanak azok az szakmai egyeztetések a helyszín kiválasztás kapcsán amelyeket egyébként előszeretettel szoktak hiányolni. csak azért jelzem, hogy amikor majd lesz egy új helyszíne a, a, a, a cirkusznak, vagy itt marad ezen a helyszínen, akkor, akkor majd hiányolni fogják, már látom a lelki szemeim előtt a szalagcíleket, hogy erről senkivel sehol nem egyeztettek, és a szakma ezt nem nézi, most dolgoznak azok az urbanisták ezen a kérdésen, akik azt nézik, hogy a Népligetben, a Podmanicki út mellett, a, vagy valamelyik barna mezős területen, tud a cirkusz a legnagyobb nyomatékkal működni, és egyben a város életére és a városi szövetre a legnagyobb hatást gyakorolni. Nagyon sok szempontot kell mérlegelni, ez most zajlik. Volt a cirkusz mellett egy épület, most is van, ott az fantasztikus, tehát az ez a váról, most kühhalom vagy pont fordítva, az egy kocsma volt, és egy tejbár lesz majd a helyén. Igen. Ez a cirkusznak a épülete tudomásom szerint, és ö, Fekete Péter államtitkár úr még ö, miniszteri biztosi minőségében, ö, ö, ö, amikor felmérte, hogy a fővárosi nagyszirkusznak többlethelyre van ö, szüksége, akkor ott komoly ö, átalakításokat látott maga előtt, és ennek az átalakulásnak és az átalakításnak az egyik eleme, hogy egy, a jól tudom, egy teljes kakaó épül a mm, fővárosi nagy cirkusz mellett. De mindenkit megnyitatnék, én úgy látom, hogy a túloldalon viszont a Fehér Elefánt nevezetű műintézmény az mintha maradni látszana. Tehát ha valaki az állatkerti körúton feltétlenül a korábbi időszak kocsma jellegét szeretné megkeresni, ilyet is fog találni. A pavilonok közül most hány zeme? A pavilonok közül ebben a másodpercben egy sem üzemel, ugyanis a Városliget ZRT megszüntette a pavilon bérlőivel a, a jogviszonyt. Uh, ennek nagyon egyszerű oka van. A pavilon uh, bérlői mindenben a szabályoknak megfelelően szerettek volna eljárni, azonban a Városliget átalakítása az ugye e, folyamatosan zajlik, és az a magas szintű kínálat, amivel ők a pavilomban megjelentek, az üzletileg nem tudott e, most még ebben a másodpercben e, nyereségesen működni. Erre ők azt a tudták, vagy tudták volna adni, hogy e, hosszabb időt tartanak zárva, vagy a kínálatot átalakítják, tekintve, hogy egyik sem cél, ezért a Városliget ZRT új pályázatot fog kiírni a pavilonok üzemeltetésére hamarosan. Jelenleg ennek a felmondásnak és a jogviszony megszüntetésének a technikai részei zajlanak, de mindenkit megnyugtatnék, hogy márciustól kezdve ismét nagyon izgalmas kínálattal a három pavilon és a lángosos is működni fog. Köszönöm a regezésre állást, a lángosos különösen. Egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen. Egy hét múlva biztos nem, mert pont nem leszek elérhető, de megbeszéljük, hogy mikor és milyen formában. Oké, okay, akkor de két hét múlva igen. Két hét múlva abszolút vagyok. Rendben van, akkor egyeztetünk a jövő hetet illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Köszönöm. Szia. Benedeket hallották. Azt tudom önöknek mondani, hogy az elmúlt idők tapasztalata alapján lehet nem szeretni azokat, akik nálam megszólalnak, mindazonáltal ők olyan kockázatot vállalnak, abból adódóan, hogy egyáltalán megjelenek a nyilvánosságban, hogy aztán a fialánál jelennek meg, az egy szubjektív rész, amilyen bátorságot ma nem mindenki mutat, vagy fogalmazzunk úgy, kevesen. 061 0999 és 06 tudnának az én környezetemből emberek csak arról beszélni, hogy mennyire nehéz interjúalanyt találni, hogy az interjú alanyt azt követően, hogy megtalálják, hogy ír át imáron, tehát mennyiben ragaszkodik ahhoz, hogy az jelenje meg, amit mondott, és ezáltal mennyire változtatja meg adott esetben a régi beszélgetést dacára, vagy azt cáfolva interjúkat. Ugye ez egy élő műsorban viszonylag nehéz. Van-e bárki, aki beszélgetni akkor velem, hogy jöhet a következő riporttal, a 061 999 és 9999 06 egy. Chanky Csak azt szerettem mondani, hogy egyik legjobb, legpekészült ebéd volt talán. Köszönöm, Köszönöm. Eszembe jutott egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy a magyar nemzetben kezdte, és a magyar nemzetben fogja végezni. Ezt csak azzal kapcsolatban mondom, hogy a Népszaba információi szerint a magyar idők bezár, a magyar nemzet újraindul. 061489099 és egy először. 061 48 és 06 egy egy másodszor. 061 és 06 Senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Ön a Magyar Rádiózás Bangónéja. Az mit jelent? Hát gondolkodjon el rajta egy kicsit. De én mi mikor beszélvegy? csináltam olyan művelet? Hát, ne, figyeljen, fejtsen meg, hogy miről van szó. Nincs olyan, nom, ami bangónénak van, például hosszú haja és eddig még sohasem rendeltem, senki se el földre, akik elég De hogy mondan. az emberekkel bánik, az körülbelül az a stílus. Hogyan bánok az emberekkel? Águstos tanul. Ez mit jelent? Hm. Jó reggelt. Halló. Halló, jó reggelt, Csánok! Jó reggelt! Tiszteltem, Fia úr! Az a kérdésem, hogy lehet a legközelebb Inviszan a, a, a, a, a Gyógyi Vécsinál, hogy, hogy mi az ütemterve ennek az egész podjeknek az új ütemterve? Nem tudok új ütemtervről. Halló, jó reggelt! Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tudodnak az időpontok, hogy körülbelül lesz, hogy lehet megkérdezni tőle? De két hét múlva megkérdezem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Bárki más? Azért, ha valaki felhív és mond nekem valamilyen kritikát, ha annak a részletébe belekérdezek, akkor azért nem jó dolog lerakni, mert még azt gondolva, hogy nem tudja argumentálni azt, amit egyébként mondott. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Lehet, hogy csak nekem van az, az érzésem, hogy György Javics úrnál, én rendszeres értenek, meg ezek a riportnak konkrétan, hogy amikor milliárdokkal nő a büdzsé, az valahogy elegánsan elmeséli, hogy hát, ez ingatlan fejlesztésben szendert. Én ugyanebben az dolgozom, tehát azért nem standard. Amikor nem tudom, hány darab parkoló helyet, csak így darab parkoló helyett, hát de majd Állj, a olyan Pont fordítva volt, uram. Arról volt szó, hogy pár száz helyet hogyan csökkent pár tízzel. Ne haragudjan. már a kérdésében olyat mond, amit itt nem mondott. Bocsánat. Ne kérjen bocsánatot olyat miatt, amiben a kérdésében mondják azt, hogy hazudik. Én bármikor neki megyek a Györgyevisnek, ha egyébként arra van nekem, vagy a Wintermantelnek, vagy bárkinek. De ne sugaljanak olyat, aminek az ellenkezője hangzott el. Az pedig, hogy a beruházások, az építkezési beruházásoknak az árai hogyan emelkednek, ezzel kapcsolatban én nem tudok arról, hogy a városléget az egyedüli, ami emelkedik. Györöget. Györöget, mi van a Igyekszem röviden, Laktam Zuglóba, hála Istenek, már nem ott lakom. Én azt szeretném üzenni a Várnai úrnak, meg a Garai nagyságos asszonynak, hogy inkább a Zugló területén lévő problémákkal foglalkoznának, és a Paská területér kapott 700 millió forintot nem egyetlen egy mondva csinált parti felújításra költenék rá. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ennek nem voltam célzott jelenek az üzenetnek. Jó reggelt! Lehet! Önnek is azt tudom mondani, amit egyébként a Gyorgy mondtam, és az Ugi Attilának is fogok mondani, hogy lehet ki nem állni a Vintermantelt, de ma meg lehet becsülni azt a közszereplőt, legyen ez egy polgármester, egy projektvezetője, aki hétről hétre rendelkezésre áll egy olyan világban, ahol egyébként a rendelkezésre állását egy csomó olyan dologra is felhasználják, amihez eredetileg egyéb, amire eredetleg nem gondolt akkor, amikor rendelkezésre, állásáról biztosította a másikat, ha érthető vagyok. Én nem tudom, hogy ki hogyan is miként ítéli meg. Én próbálkozom általában mindenkinek, és ez most nem az itteni minősítés, mindenkinek a rendelkezésre állni, aki korrektan próbál hozzáállni a, a közös ügyeinket. Tehát én ezt a munkát is... Amit, Jó, csak ugye, tudjuk, hogy, hogy már itt meg kell, hogy álljon a fákjás mellett, mert ugye már a korrektséget is egyébként emberek képesek másféleképpen értelmezni. Igen, igen, igen. A múlt héten is beszéltünk arról, hogy különböző témákhoz hogyan és miként lehet hozzáállni, hogyan és miként lehet megkérdezni az érintett szereplőket, hogyan és miként lehet uh, megpróbálni kideríteni az igazságot, ha egyáltalán cél. Csak sokszor látom azt, hogy hogy, hogy az igazság, a tények azok a legkevésbé sem számítanak, e, hanem, hanem, hanem az elvárások és a meggyőződések és a, a vért valós célok elérés érdekében e, közlések vannak, és ezek a közlések köszönő viszonyban nincsenek a valósággal. Tehát én azért örülök az ilyen beszélgetéseknek egyért, mert a rendszeresség miatt követhető, folyamatában is látható adott esetben egy városrésznek az élete vagy a problémái, a küzdelmei, és, és látható, hallható az, hogy, hogy akár több évre visszamenőleg is hogyan és miként következetes az ember az adott témákban. Tehát ez, ez, ez számomra is egy remek, egy remek lehetőség, tehát most nem a kölcsönösen <gül> hogy mondjam, dicsérjük egymást. Kölcsönös nagyra becsülésükre biztosítják egymást, de a, valójában, szétnézve a világban, a praxisom egy másik részét látva, valamint azt, amiről mások panaszkodnak, fura módon esik áldozatául az, aki rendelkezésre áll, azokhoz képest, akik valójában úgy kerülnek a történetbe, hogy meg se szólalnak, mert hogy azt gondolják, hogy abból kevesebb baj lehet, miközben egyébként egy műsor, azon kívül, hogy szórakoztat, azon kívül ugye a másik az meg az informál, vagy a szolgálat, sokkal több lehetőség nincsen. Én most önnel az utóbbi kettőt teszem beleért, hogyha valaki műsor közben telefonál, akkor bármit újpestel kapcsolatban, akkor ön arra válaszol. És csak gondoltam előrevetni, ugye amikor leraktuk a telefont, akkor még cseréltünk egymással eszmét, de más ügyben aztán nem sokkal később bonyolódott, vagy volt a rendkívüli képviselő testületi ülés, amelynek aztán kommentárjai kapcsán az alpolgármester is megszólalt, és az ő vele készült interjút lehet olvasni az Újpest hollapon. Elmondaná Egy másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én polgármester úrtól szeretném megkérdezni, hogy megvolt -e a remkívülű testületi és a Újpest önkormányzata testülete, hogy döntött a munkatörvényködmódosításával kapcsolatban? Oké, okay, rendben van. Az egyik ugye az, hogy aki egyébként rámegy az Újpest honlapjára, az pontosan tudja. De ne, ugye nekem nem az a Hú, dolga... Amúgy... De valóban nem mentem rá, csak hallottam az egyszerűen, és is gondoltam, hogy... Oké, okay, én ezt értem, csak... Azt mondom, hogy, hogy ez ilyen egyszerű, valamint a kérdésem azt, azt kezdtem fölvezetni, úgyhogy Nagy Isten ez ügyben szólalt meg, úgyhogy most egy helyben vagyunk a betelefonálóval. Igen, egy technikai jelzést még nagyon-nagyon halkan hallom, mind a betelefonálót, mint pedig ön, tehát Jó. nem tudom, hogy lehet ezzel valamit. Laci, lehet változtatni? Egy és ez itt. Jó. Igen, egy, kettő, három jobb. Egy picit talán jobb, igen, igen. Okay. Tehát megvolt a múlt héten a képviselőtestületnek a ülése, <kül> Ha jól emlékszem, majdnem három óráig eh, foglalkoztunk az egyetlen egy. Tehát volt egy tájékoztató is eh, a, a, a Dunabázis, tehát a Dunaparti ingatlannal, amivel most már két megelőző alkalommal is beszéltünk, tehát arra most nem térnék ki. Az a vége felé volt, tehát majdnem, majdnem három órán keresztül hát beszélgettünk ott, eh, Egymással ennek az ügynek a kapcsán született egy határozati sor, amit utána egyes orgánumok hát egészen elképesztő módon tudtak tálani, szintén gondolom, előre meg volt írva a cikk, a tényeket, hogy mondjam, elég erősen el, elferdítve, és ezért gondolta úgy a polgármester kollégám nagy István, aki most már 25 éve a polgármester Újpesten, és ha, az lassan 30 éve önkormányzati képviselőket, 1990 óta folyamatosan tagja a képviselőtestületnek bármilyen összetételő és bármilyen polgármester. Egy pilota meg kell, hogy álljunk. A... Mit írtak, ami nem igaz? Tehát ez, ez kerüljön elő, mert, mert minek a cáfolattáról tehát a mondtad, most? Az volt a film, hogy az újpesti képviselőtestet Pideszes, tehát a jelző -jel -jel többsége elkaszálta. a a munkatörvénykörvének bolykottját, vagy rapszolgatörők, ugye rapszolgatörőknek hívják bolykottját. Tehát semmilyen elkaszállás, vagy semmilyen egyébről nem volt. El kell olvasni egyébként a, a, a, a jegyzőkönyvet, hogy meg kell nézni a határozati javaslatsort, ami ugye öt pontból állt, az öt pontból mindegyikről külön-külön szavaztunk, ebből az ötből kettőt egyhangúan fogadtuk el, tehát a, a, a magukat jelen pillanatban ellenzékinek nevező ö, ö, Összetű, sok, sok, sok, sokféle színezetű ö, szervezetből álló ö, csapat is meg szavazta. Egy egy, másod, egy, egyet, egy, egy, másod, egy ellen szavazatta, tehát majdnem egy hangulanak és kettő volt, amelyben megoszlott a szavazás. de tehát azért mondom, hogy egészen elképesztő, hogy jó, Abban segítsen nekem, hogy itt van előttem. Elkaszállt a Fideszes többségű mérce, rabszolgatörvény oda csapott a Fidesz az újpesti Fidesz-es. Megvét... Mérmény... Melyiket olvassam föl, aminek aztán nem, nem. Nem az a lényeg, azt kell megnézni, hogy a mérce, meg a napi is, ugye egy már korábban is említett újpesti magát függetlennek és objektének mondó internetes portára vagy csatornára hivatkozva írja meg a cikket, egy olyan csatornáról, aki mögött jelen pillanatban nem áll és nem fellelhető valós az arcát, a nevét adó személy. Tehát az képviselőtestület ülésén szándékosan, természetesen nyilván véletlenül is jelent a dolgokat, de szándékosan megkérdeztem, hogy milyen sajtó jelenlét van. Jelentkezett, hogy az újpesti média, az önkormányzatnak a saját cége, illetve Varjó Ország képviselő úrnak a, a Hát mondjuk azt, hogy stábját, műző, Itt az Újpesti Hírmondóra van hivatkozás. Így van, és, senkinek, és az Újpesti Hírmondótól senki nem volt, aki vállalta volna, hogy ő ott van. Tehát az Újpesti Hírmondó így, mint Újpesti Hírmondó kijelenthető, hogy nem volt jelen a képviselő Ha csak nem, valamelyik ellenzéki képviselő, vagy az ő pártjaikban, szervezeteikben lévő aktivista, aki ott volt, mert néhányan egy három-négy vendég volt. A képviselőkön és a hivatalnokokon kívül három-négy, de maximum, tudom, öt vendég volt, akiket arra személyesen mindenkit ismerünk. Tehát az újpesti hírmondó nem volt jelen a képviselő testületülesen, és úgy tudósított, tudósított, hát úgy írta le ezeket a dolgokat, hogy vagy valamelyik párt aktivista, vagy képviselő tolba vonta nekik. Tehát még ez lát. Csak keresem a vonatkozó írást, ami azt jelenti, hogy ennek az izének az írását vették át a többiek kontrollálatlanul, legalábbis a, mércesze, a mércét olvasva igen. Teljesen kontrollálatlan. Mondom, egy olyan, tehát azért, azért abban talán megállapodtunk, hogy ha valaki arra adja a fejét, hogy ő megpróbálja a szélesebb közvéleményt tájékoztatni, akkor legalább az arcát, nevét adja hozzá. Tehát az, hogy jelen pillanatban eljutottunk oda, és most nem etikáról, meg, meg nem újságírói szabályokról, meg szakmáról beszélünk, de az, hogy egyébként nem számon kérhető valaki, mert nem, nem, nem, nem, tehát jelen pillanatban az újpesti, nem fogom kimondani, ennek a portálnak a szerkesztői nem ismertek, az újságírói tudósítai nem ismertek, Adott esetben, ha helyreigazatást kellene kérni, akkor nem tudjuk, hogy nevel és hogyan kellene helyreigazatást kérni. Maximum, egy rendőrségi nyomozást tudná kideríteni. Hát lehet írni a infókukasz újpestihírmondó.hu írni. Hát oké, de ki az Újpesti újpestihírmondó? Mert azt, hogy én önnel beszélgetek, akkor <coughs> tudjuk, okay. van, van egy neve, van egy arca, El, elfogadom, van Elfogadom, de egy... abban segítsen nekem, és akkor nem fogunk visszatérni rá. Tehát én elolvasom, hogy itt van, mi van, és ön elmondja, hogy ehhez képest ön mit élt át, illetve ön mit tud valóságként miközben nincs két valóság. Ma az újpesti képviselőtestület, az újpesti jobbik, ez 17-e által kezdeményezett, az ellenzéki képviselők által támogatott rendkívüli testületülését. Téma a törvény újpesti alkalmazása volt, ugye ezt tisztáztuk, hogy önmagában az önmagában, itt meg kell, hogy álljon, de ezt általában az ellenzéki sajtó így kezelte, ön azt mondta, hogy ez hangulatkeltő, én ebben nem fogok önnel tehát az ellenzéki képviselők azt szerették volna az Újpest önkormányzatnál, az önkormányzat cégeiben, azok leányvállalatainál valamint az Újpesten beérzett gazdasági társaságonál ne alkalmazzák a parlamentben botrányosan megszavazott rabszolgatörvény. Újonnan három pont. Újonnan, ez nem tudom, hogy itt miért fejeződik. Itt van igen. Azt mondja, a matar... igen, az utó... be bekerült passzusait. Az utóbbi esetében a jegyzőt kérte volna fel, hogy a kezdeményezzen párbeszédet az érentett. Cégekkel a harmadik határozatai javaslat arról szól, hogy felkerik az újpesti országgyűlési képviselőket, hogy tegyenek meg mindent a munka hódosításának módosításának visszavonásáért. Ez is témel? hát Ez volt a javaslat, igen. A beadványt az LNP-s önkormányzati képviselő Pernec Szilászló vette a nevére, az ülés déli 12 órakor kezdődött, először az előterjesztő montál, mire kért a rendkívületi testület és összehívását vázolta, és érvete a határozati javaslatok elfogadása mellett. Az ügyben kb. 40 percet Nagy István Fideszes alpolgármester is beszélt, aki nagyrészt a munkatörvényküvének idevágó passzusait olvasta fel, és kijelentette, hogy a módosítása valójában a munkavállalókat védik. Mertek tovább? Igen. Hangsúlyozta a szakszervezetek gyengeségét és egyben fontosságát, illetve a munkavállalók önkéntesen vállalt túlmunkára vonatkozó előírásokat. Az egyben felszólalt nélk dr. Trippon Norbert, Belán Beatrix és dr. Barres Zoltán emesztős képviselők, Pajor Tibor is, de a Dékás Berényi Erzsébet, valamint újpest országgyűlési képviselő Varjú László is. A parázs vitában a Fidesz képviselője alpolgármester a fekete fehér törvényszövegre utalt, míg mások annak gyakorlati alkalmazásával próbáltak nyomást gyakorolni. Nem tudom, ez a fekete fejje törvényszög. Nem fogjuk tudni kideríteni, mert nem tudjuk, hogy kiírta. Úgynevezett berepülő anyagként terjesztett elő Nagy István Fideszes alpolgármester a kormánypárt módosító határozatai, mely pontosan 5 pontot tartalmazott. A kormánypárt milyen módosító határozatai voltak ezek, mely öt Hát pont... egyrészt nem berepülő anyag, hanem a, a, ugye minden... Előterjesztésnek ugye úgy van egy előterjesztés, annak van egy előterjesztője, ar arról vitatkoznak, és egyébként magához a határozati javaslatokhoz lehet módosító indítványokat benyújteni. Ez történt, Tehát nem egy berepülő előterjesztés, nem egy új előterjesztés volt, ez is e, ténybeli tévedés. A határozati sornak egy módosító javaslatát kerjeztett az alpoljavastat. Én ezt értem, de ez a Fidesz módosító, a Fidesz frakciónak lehetett már, mint a... a... Nem, nem, nem, ezt Nagy István nyújtotta be, de én, nyilvánvalóan én, én ezt értem, a, az okay, álláspontja. De itt az a... szerepel, hogy oké, okay, akkor még csak az, sem, amit én feltételeztem, itt az van, hogy a kormánypárt módosító határozatait, ezek szerint Nagy István módosító határozatai nem a kormánypárt módosító határozatai volt nem fontos, nem fontos az, az, az obi, objektivitás. Akkor, hogyha valaki le akar írni valamit, akkor nem az a lényeg, hogy igazat ír, hanem, hogy leírja azt, amit teremtnek. Oké, okay, ugyanakkor utána volt egy fordulat, mert ezeket a módosító javaslatokat a Fideszes többség természetesen elfogadta, így az eredetlen beadott határozati javaslatokat ledarálták, és a saját Fideszes javaslataikról szavazott a képviselőtestület. Hát igen, tehát ez az, amiről beszélünk. Tehát, hogyha valaki azt állítja, hogy ma... E péntek van, és én ezt egy módosító javaslattal próbálom korrigálni, hogy nem, ma csütörtök van, akkor én ledaráltam annak az embernek a pénteki állítását, tehát igen, le lett darálva. Jó, de azért, Te ez ne... itt egy jogtechnikai, jogtechnikának volt az alkalmazása, mert a módosító javaslat elfogadásáról val módosult a napirendje valójában a rendkívüli élésnek. De nem, hát a napirend nem módosult, amiért módosult volna. Oké, okay, a napirend Lényegét tekintve nem módosult, ami a, a kiinduló pontot illeti, a szövegzetet tekintve igen? Hát na jó, de hát ez az életmenge, bocsánat, ez, ez 1990 óta, amióta én követem a, a, a, a kis magyar demokráciát, a parlamentben is, és az önkormányzatban is, úgy vagy valaki beterjeszt valamit, és akkor azt vagy elfogadják, Ebben teljesen a következő... -e, hát ebben igaza van, de akkor mi a helyzet a következő mondattal? Többen szóvá tették, hogy a Nagy István alpolgármester által körbeadott módosítójavaslat nem tartalmi, sem tartalmi, sem formai követelményeknek nem felelt meg, mivel nem volt sem előterjesztő, sem az, hogy melyik határozati pontot módosítják, és aláírva sem volt. Az teljesen tényszerű, hogy az, amit kilóztásra került, az nem volt aláírva, de természetesen az eredeti papír, ami a jegyzői titkárságnak a képviselőiradán leadásra került, az természetesen alá volt írva. Tehát most az, hogy egyébként aláírás, tehát félmásoláskor, amikor ugye ezt, mert ezt Nagy István személyesen hozta be, és hoztotta, vagy hát a kollégákunk segítségét kérve, de ő másolta le, de nyilván amit benyújtott, az alá volt írva, tehát ezek ilyen, hogy mondjam, Értem? Igen, az igaz, amit a képviselők megkaptak, az nem volt aláírva, de egyébként természetesen. Oké, és tartalmi, a a tartalmi, a tartalmi követelményeknek megfelel. mennyiben nem felelt meg? Mert azt. azt Melyiknek, Tartalmi követelményeknek, ott nem tudom, minek nem felelt meg. Hát e, ez Kérdezzük meg az újpesti Pestét, nem létező főszerkesztőjét? Hát miért nem felelt volna meg? Hát, nem, is, nem is értem. Tehát, hogy valaki áll, azt mondja, hogy ez a. Amit elmondtam, nem akarom meg is okay, De akkor... a, a, a, Az előterjesztéseknek az a lényege, van egy határozati javaslat ahhoz a határozati javaslat be lehet mm. Akár úgy is, hogy egyenként minden ponthoz pici szövegszerű módosítást, akár úgy is, hogy egyes pontokat kicserélve, vagy egy teljes határozati javaslatot ki lehet cserélni. Értem. Volt már ilyen egyébként öt pont. Én a fővárosi közgyűlésben is, azért most már 2002 óta sok mindent láttam, voltam ellenzékben, és voltam kormánypárton is. Az, hogy egyébként egy előterjesztés, ez a határozati javaslat kicserélésre kerül, vagy átfogalmazásra kerül, vagy helyenként pontosításra kerül, ez teljesen bevált és megszokott. Az ügy Pikantériáján még az is, hogy helyi Fidesz kihasználva a rendkívüli ülést, 5. határozati javaslatként a képviselőtestület elé vitte egy nyilatkozatot, melyet ugyancsak elfogadott, miszerint Újpest önkormányzata elhatárolódik Varjú László. Facebook oldalán meghirdetett Álljon le az ország címet viselő hétvégi megmozdulásától beleértve, hogy a nevét se tudták jól leírni. Ezt mindjárt megnézem, hogy ez mennyiben áll helyt. Igen, az igaz. Azt elrontotta a kollégám. Hosszúval írta a, a rövidú helyet. Igen. Jó, hát ma már ugye azt is jól tudjuk, vagy tapasztaljuk, hogy egy, egy ilyen ö, dolog is alkalmas arra, hogy az ellenzék tehetetlenségében vagy nem tehetetlenségében mit tesz hozzá téve, hogy, hogy ez mennyiben válasz arra, amit a kormánypárt tesz, Tehát itt már nagyon nehéz lesz megmondani, hogy ki volt az, aki visszarúgott, de erről az ötödik napi rendi pontról legyen szíves még valamit mondani. Ugye ez pont ezen a hosszú vitán nagyon sok minden elhangzott. Nyilvánvalóan kiderült az, hogy a kezdeményezők nincsenek tisztában a munkatörvénykönyvével. Nyilvánvalóvá tettük, és, és a, a, a, a kormányoldalról hozzászólók nyilvánvalóvá tették azt, hogy a munkavállalóknak a jogait mi semmilyen esetben nem kívánjuk torbítani, És természetesen nyilvánvalóvá tettük, hogy a 250 elrendelhető túlórán felül, további túlórákat az önkormányzati cégek nem fognak elrendelni, nem is nincs is erre törvényes lehetőségük, mert ugye innentől kezdve önkéntesen vállalt túlmunkáról van szó. Az pedig ugye a, a munkavállalóknak a írásos uh, nyilatkozata kell hozzá, hogy, hogy ha ilyet egyáltalán akarnának uh, végezni vagy ellátni. Uh, nagyon érdekes volt egyébként, mert uh, ezért is jó a, a képviselőtestület ülés, mert a jegyzőkönyvek azok hosszú-hosszú évek, évtizedekre megmaradnak, É, és é, a kollégám ugye ismertette é, Tripó Norbert MSZP-s frakcióvezetőnek a, a 2015-ös hozzászólását a képviselőtestet tűlésen. ugye amikor a vasárnapi boltzárat elfogadta a, a kormány, akkor ugye az újfestő önkormányzat úgy döntött, hogy a piac é, az korábban vasárnap nem volt nyitva, de akkor legyen nyitva, vagy lehessen nyitva, és azok a kereskedők, akik vasárnap nyitva szeretnének lenni, azok ezt megtehessék, és akik vasárnap szeretnének vásárolni, azok el tudjanak menni, akkor Csippo Norbert üdvözölte ezt, és elmondta, hogy ugye a munkavállalóknak de és a kereskedőknek is ugye joguk van eldönteni, hogy nyitva szeretnének-e lenni, vagy sem, akarnak-e dolgozni vasárnap, vagy sem, ki akarják e szolgálni a bevőket, vagy sem. Úgyhogy nagyon pikáns volt ugye idézésnek került uh, uh, varjú Lászlónak is, és Kunhalmi Ágnesnek is a 2015 ös hozzásonása, ugye, hogy a, Jö, ez az, az embereknek ötöd, ez nem csak a. Ez az ötödik ugye, pont végül is Apron. Ehhez fog igen. kapcsolódni igen, tehát, hogy ugye akik azt mondták, hogy ki fogják nyitni a, a, a, a boltokat, mert hogy az embereknek nem csak ahhoz van hogy vasárnap vásárol, Olyanak, de ahhoz is joguk van, hogy akkor is, eh, akkor dolgozzanak, amikor akarnak, amikor tudnak, amikor szeretnének. Tehát ez nagyon visszás volt. Tehát azért eh, a magyar politika tud, eh, eh, hogy mondjam, érdekes fordulatokat fölmutatni, de azt, hogy ilyen néhány éven belül ilyen gyökeres és egy egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat lehessen szembeállítani, azért azt tényleg eh, magában vicces volt. Ez pedig arról szólt, hogy, eh, eh, eh, hogy a kérdésre válaszoljak, Ugye, hogy rendkívüli testületi ülést hívtak össze nyilvánvalóan, és, és ugye most ma is lesz képviselt testületi ülést, tehát egészen pontosan egy hetet kellett volna várniuk, és akkor nem kellett volna rendkívüli testületi ülést összehozni, de nyilvánvalóan azért akarták, mert a mi sms tehát a szervezet és működési szabályzat szerint, ha ezt kezdeményezik, akkor azt 15 napon belül össze kell hívni, és azt jól kiszámolták, hogy akkor ez még ugye a szombati Jó, De ezzel nem nagy... mondtál, hogy a varjulásszlóval kapcsolatban milyen napi rendi pontot kellett megszavazni. Hát azt a, azt a nyilatkozatot ugye, hogy az, csak az a baj, hogy ha be tudom fejezni, akkor érthetővé válik. Jó. Tehát ugye azért kezdeményezték ezt a, a és ülést, hogy még a szombati demonstráció előtt tudjanak ezzel foglalkozni, amelyre természetesen, hát nem természetesen, de eljött a Vargy Országgyűlési Képviselő, hozzászólt, előadott egy, egy parlamenti expozét, tehát teljesen önkormányzati idegen módon és ennek a szombati álljon az ország, álljon le Újpeste, ezzel kapcsolatban fogalmazott meg a képviselőtestület többsége egy olyan nyilatkozatot, hogy felelőtlenségnek tartjuk és elhatárolódunk attól, mert azzal, hogy álljon le az ország szolgálja, álljon le a mentőszolgáltatás, a tűzoltó, a rendőrség, álljnak le a kórházak, álljon le minden, az olyan típusú felelőtlenség, ami, ami nem a kormánynak átmen mert nyilvánvalóan ugye ez egy kormányal szemben tiltakozó akció volt, ez nem a kormánynak árt, hanem a teljes Magyarországnak is a rendet hát, ugye ez, ez, a, ez az interjú, vagy ez a <coughs> nagy fűződő írás, ez a fejeződik be. Közel 30 éves tapasztalatom, hogy mindig volt, aki bárki fel akarja dúlni, azt a városunkban jól működött, ami jelenlegi városvezetések az újpesti bizalmas szavaznak. Mi a pártpolitikát továbbra is távol tartjuk az Újpesti közügyektől, nekünk újpest az első, ezért eddig jó hagyományai szellemével az országos politikai viták feletti összefogás együttműködést igyekszünk megvalósítani. Ugyanazt vallom, amit az elmúlt 30 évben mindig mi újpestélyek dolgozunk tovább együtt Újpestért, A szándék nagyon nemes, jelen pillanatban a valóság nem hagyja könnyen kibontakozni. Igen, de sajnos teljesen igaz, amit leírt a Polgármester kollégám, mert hogy itt Újpesten nem volt jelenzés erről, mert mi is ezektől az ügyektől függetlenül korábban beszéltünk, hogy itt egészen tavaly év végéig, amikor ugye kiderült, hogy itt a baloldali osztozkodásban az MSP föladja Újpestet, és a DK-nak engedi át, és a László megjelent a színen, onnantól kezdve, kezdve mérgesedett el az a Tehát itt való, amit itt leírt a a, a nagy úr, tehát, hogy 30 éve itt úgy, voltak, mindig is voltak viták voltak e, nagyon kemény egymásnak feszülések, de ezek mindig itt helyben újpesti témákról, újpesti ügyekben szólt. Azzal, hogy itt most ez az új szereplő megjelent, e, el, elkezdődött egy ilyen, az, az a típusú földhart, az, a, az, a, az az árukásás, ami az országos politikában jellemző, és én a magam részéről én egyébként ezt az utolsó ötödik határozati javaslati pontot nem is szavaztam meg, nem, nem, nem, nem vettem részt a szavazásban. Pontosan azért, mert ezzel is szerettem volna jelezni, vagy észrevettel, vagy nem, ha, ha nem, akkor is most hallgatják a műsort, akkor igen, hogy szerintem az, amit Argyrászlót csinál, hogy ő rendszeres résztvevője és szereplője akar lenne az, a, a, az önkormányzat képviselőtestület ülésének. Az a, az a fajta politizálás, amit ő csinál, az Újpesten nem elfogadott. Újpesten eddig erre nem volt példa, de konszenzus volt, akárki volt hatalmon, ide országos pártpolitikát nem hoztunk be, az újpesti képviselőtestületet nem tettük országos pártpolitikai színját, szintjére. Ezért is nem vettem ész, bár egyetértek a határozati javaslata, de pontosan ahogy egyébként nincsen helye, az országos párpolitikának az újtestő önkormányzati életébe és a képviselőtestet munkájába ugyanúgy próbálom ezzel is jelezni, hogy, hogy nem, nem, nem, nem, nem tartom oda valónak. Tehát... Köszönöm szépen. Én nem szeretném, hogyha bárkinek kérdése lenne, akkor azt nekem tegye fel. Ha bárkinek kérdése van, akkor azt tegye fel Wintermantez Zsoltnak, mert én nem tudok olyan kérdése válaszolni, amire egy polgármester tud belét, vagy ez fordítva is így igaz. De most én hívtam fel őt, és nem ő engem. 061 48 vagy 06 36 az egyik. Bőlátja, hogy melyiken hívtam? Uh, a 999 végén. Oké, okay, hát akkor a 06 Egy kicsit hallgassunk, gondván, hogy abból ki fog derülni. 9 óra... Hát elvileg akár három percet is hallgathatunk, mert hogy az pont 12, nekem 12 a kedvenc számom, most 9 meg 12. Én a mondó vagyok, hogy, hogy hallgassunk, ki fog derülni, hogy bárki akar-e kérdezni öntől. Még egyszer mondom, kérdezni, kommentárt fűzni, nem kérdezni. Öntől, ezek szerint 0630, még 140 másodpercen keresztül. szász 90. Ötven. Hallják egymást. É, jó napot kívánok, Tatai vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy én december, nem de ez a témával, amiben időn decemberben... Oké, okay. ez most nem erről szólt. Nagyon kedves, tényleg, de ez itt most ennek egyedül. Tehát ha ez bármikor máskor elmondja, vagy küld egy e-mailt, de ez most erre az időre vonatkozott, mert ez most központi jelentőségű. Még 15 elnézést, ha elküldi e-mailben vagy a jövő héten telefonál, akkor természetesen adásba kerül. de most egy dologról van szó. Nem szeretnék kommentárt fűzni hozzá, három percen keresztül senki nem telefonált az ügyben, amit mi beszéltük, ami nem azt jelenti, hogy maradéktalón elfogadták, de azt mindenképpen jelentő, hogy kérdezni nem akartak. Szerintem nem lenne illendő most bármi mással folytatni, különösen, hogy 9 óra, 3 perc van. Rengeteg egyéb kérdés van még, amiről beszélhetünk volna, ezek átkelnek a jövő hétre, ha megengedi. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Térződött mindenkinek is. Aki most telefonál, későn telefonál, tehát nem is hallgatom meg, hogy miről van szó, azt mondtam, hogy 9 óra 3 perc, ritkán fordul el, hogy én egy polgármesterrel több mint két és fél percen át hallgatok, annyi idő, untig elegendő ahhoz, hogyha valaki kérdést akar föltelni, az elhangzottak alapján megtegye. Nem. Jól beleüttem a hallgatásba. Jó reggelt lehet! Az elmúlt időben, ezt pont a Vinter nem mondtam, pedig, már lehet, hogy mondtam, a felértékelődött a szememben, a saját környezetemben, meg valamint a hazai médiát látvannak a jelentőség, akik rendszeresen rendelkezésére állnak valakinek, mert ugye az biztosít arra jelent, ahhoz lehetőséget, tehát ugye az ellenzékben sajnos az ellenzéki médiában sajnos megfigyelhet az a jelenség, ami egyébként számra érthető, hogyha egy fideszes ö, országgyűlési képviselővel találkoznak, vagy valamilyen staldummal rendelkezővel, akkor attól átol zég mindent megkérdeznek, mert hogy maga a rendelkezésre állás, mint olyan, egy tízes skálán, nem tízes, így aztán ö, azoknak, akik úgy ö, szólalnak meg, mint ön, vagy ugyanúgy, mint az összes többi szereplő karácsonyi is ideértve olyasmit vállalnak, ami a magyar nyilvánosságban egyre ritkább, különös arra, hogy mi tegnap nem egyeztünk hosszosan arról, hogy ma milyen kérdések hangoznak el, beleértve, hogy minden beszélgetés interaktív, tehát hogyha valami a 18. kerületet érinti, vagy fővárost különös tekintettel arra, hogy a közgyűlés volt, az nyugodtan megteheti, Uh, és én ezt szeretném ma az összes uh, rendelkezésre álló személynek elmondani holnap majd Bácskai János, Navracis Tibor Filipov, Gábor és Karácsony Gergely fog ebben az elismerésben részesülni. Gondolom érti, amit mondok. Tökéletesen értem. Igen, igen, igen. Hát ugye az, a baj, az az a világ, amivel lassan kezdjük uh, benne uh, leletleni, ahol én azt gondolom, hogy nem az a fontos igazából az emberek számára, hogy hogy a körülöttük lévő világot valamilyen módon leírva megismerjék, és arra a saját éles stratégiáik vagy cég, vagy bármilyen más, ahol nekik fontos uh, dolgai vannak, stratégiáik szerint választ adjanak, hanem szeretnének valamit hallani a világról, a kialakult ízlésük véleményük alapján, és a tényeket uh, nagyjából olyat én formán hajlítják, hogy az, az ő uh, világnézetükbe, világképükbe beleférjen. Nagyjából ebben a helyzetben vagyunk, és ebben a helyzetben szerintem ö, teljesen logikus az, hogy a természéki sajtó a terméket a, a, szólítja meg, azok olyan dolgokat mondanak, amik úgy gondolják, hogy ö, kommunikációs szempontból jó nekik, több mindegy, hogy egyébként abszolút nincs köze a valósághoz, vagy a valóság megteli egészen pici szeretéhez, ami számukra kellemetlen arról, nyilván nem beszélnek aztán viccelerző. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen Igen, csak ilyen hát, köben, ugye van még egy magyar televízió, televízióval, én nem szeretnék bemenni, ha nem hívnak. Ha hívnak, akkor majd eldöntöm, hogy be akarok-e menni, de ugye a tájékoztatásból neki kéne a Magyar Rádiónak a legnagyobb mértékben kivenni a részét. Ez valamiért nem történik meg. Azt kérdezem Öntől, hogy a 18. keletben ha volt, mikor volt, vagy mikor lesz, ennek a munkatörvénykönyvének tárgyalása, vagy ott nincs annyi számú ellenzéki képviselő, hogy ilyet meg tudjon szavazni a közgyűlés számára? Hát szerintem valamelyik közgyűlésen, hogy felülterjesztik, akkor biztos, fel lesz. Bár én nem nagyon láttam értelmét, mert ez mondjuk tipikusan az a topik, aminek semmi értelme nincsen, de hát ez Nyilván az ellenzéknek fontos, be fogja terjeszteni, ellenzéknek fontos, be fogja. De ilyen még nem volt. Hát én most őszinte legyek, szerintem még nem volt ilyen, de, de most erre nem vennénk mérge. De a legközelebb irányban, hát a decemberben, amikor nekik testületülésünk volt, akkor ez a történet még nagyon... Így van, nagyon, ja nagyon januárban volt ilyen, hogy... És az ellenzéki tinktenkek még nem gondolták végig, hogy ezt ilyen testületen végig kell nekik majd futtatni. Úgyhogy még nem, nem ébredtek föl, de szerintem mivel más kerületekben a fővárosban is megcsinálták, nem nagyon van kétségem afelől, hogy... Előbb-utóbb majd befegejtő A fővárosban mind a... bukott el? A, a történet. Nem lett napi De annak következtében, mert a, a többség lesz a haszta? A többség nem, nem akartatálni, így van. Uh, az indoglásban egyebek közt az hangzott el, ha jól emlékszem rá, hogy ezzel egyébként olyan jogot vitatna el a fővárosi közgyűlés a vállatvezetőktől, amelyen egyébként ők rendelkeznek. Hát egyrészt igen, már a fővárosi cikértől. Másrészt azt gondolom, és lehet, hogy ezzel most az ellenzéki hallgatóknak ö, nagyon fekete pontot fogok a, a saját fizetembe beírni, de, de semmi köze nincs a közgyűlésnek ahhoz. Ez egy politikai akció, egy politikai akciót akar behozni az ellenzék, mert most úgy látják, hogy ennek a jogszabálynak van egy... Ilyen elevonc, be akarták hozni, aztán nem tárgyalták. Ha megpróbálkoznak vele nálam itt lőrincem, én nem tudom, hogy mi lesz-e, nyilván a, a reakciók lehet, hogy én meg fogom tárgyaltatni, aztán utána hozok belőle egy határozatot, lehet, hogy én sem fogom napi nem tudom. Lényeg az, hogy ez nem, senki meg gondolja, azt, ez azért van, mert egyébként védeni akarják a munkavállalókat, itt a, a fővárosi meg a kerületi cégeknél hány olyan munkavállaló van, aki egyébként 250 óránál többet dolgozik úgy egyébként, hogy ő maga nem akar dolgozni a fővárosban. Abban a fővárosban, eh, ahol ha nem tetszik a munkakörülmény, akkor egy és fél perc alatt talál magának másik állást. Tehát eh, azért vagyunk be hogy ha valahol relevanciája van ennek a típusú felhorkanásnak, amit az ellenzék tett, az mondjuk az olyan eh, helyszínei az országnak, ahol egy munkaadós eh, jellemzően... Eh, eh, nagy munkaadó van, egy, akár egy multinacionális cég e, személyében e, közlekedési viszonyok nehezebb, messzebb van olyan, olyan hely. Ott, ott esetleg előfordulhat az, hogy a munkavállaló nem tudja ebben a, ebben a helyzetben az akaratát érvényesíteni a munkahadóval, tud a fővárosba. aki ezt komolyan gondolja, egy percig is, azt szerintem e, teljesen bolondat nézi a, a, a, a teljes közvéleményt. Tehát az... ez, ez, csak ez csak politikai akció, ennek semmilyen, semmilyen e, tényleges munka, jogi és egyéb relevanciája nincsen csak. Ez mennyire megy majd a szakmai működés rovására, mondván, hogy az önkormányzati választások közelettével nagy valószínűséggel a jelentősen fognak fokozódni, és az uniós választások is már ennek az erőszobáját képezik hozzátéve? Hogy azért beszédes volt a főpolgármesternek azon kijelentése a BKK-val kapcsolatban, ami ugye arra vonatkozott, hogy ezt majd október második felében fogják napirendre venni. Én nem... A Ez nem ezzel kapcsolatban ez maga az egész BKK. Az, az, az, az, az, az, Tehát ez már nem a... Nem ez a túlóra a törvény. Nem, nem, nem, de annyiba jön ide, hogy függővé teszi egy olyan dologtól... Ami egyébként a, a főváros a főpolgármester választással kapcsolatos, és most azon gondolkodom, hogy, hogy ez most tulajdonképpen annak az embernek, akit kineveztek a Dabutki helyet az élére, ez most így tehát Én, én akarom igen nem. Igen, hogy én vajon hasonló esetben mit tettem volna, de hát nem voltam hasonló esetben. Én, én, az, én azt gondolom én azt gondolom, hogy egy. Egy új közgyűlésnek mindig is joga van arra, hogy meghatározza azt, hogy milyen típusú módon próbálja a cégeket üzemeltetni, és egy új összetételű közgyűlésnek, amelyik majd fel fog állni, mindenféleképpen új összetételű közgyűlés fog felállni, mert azért annak a matematikai esélye is viszonylag alacsony, hogy még egyszer ugyanilyen formában álljon össze ez a képviselőtestület, amelyik a fővárosban közgyűlésként funkcionál, hogy azokat a nagy cégeket, a nagy cégeknek a működését, a működéséből fakadó következtetéseket valamilyen formában e, le tudja képezni. E, nyilván, ahogy, ahogy a BKK létrejött, ez egy hosszú megelőző munka, e, e, elsősorban ebben, ebben György Istvánnak, e, aki főpolgármester helyettesként e, intézte 2010 és 2014 között az üzemeltetését a fővárosnak, ebben elérhetetlen szerepei voltak, hiszen ő, hosszú évekre visszamenőleg mielőtt még ebbe a pozícióba bekerült volna már tanulmányozta a főváros működését, hogyan lenne érdemes átalakítani, tehát nem adhok abban az időpillanatban, hanem egy hosszú előkészítési munka végeredményeképpen jutott arra, hogy akkor ezt itt kellene átalakítani. Ilyen, ilyen módosításra van szükség, stb. stb. stb. stb. én azt látom, hogy hogy ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a későbbiekben hogyan fog majd a főváros működni? Ugye a, a, a közösségi közlekedés megrendelői oldalait elsősorban, ugye a Budapesti Közlekedési Központnál 2010 előtt a fővárosi közgyűlés maga a bizottságán, a tulajdonosi bizottságán keresztül megfuttatva, maga döntött az úgynevezett paraméterkönyvről, ami, ami ugye igen kellemes vitákat váltott ki folyamatosan a fővárosi közgyűlésben, akkori fővárosi közülésben, melyik autóbusz, milyen sűrűséggel, mekkora kapacitással, honnan hova, lesz-e hétvégi járat, nincsen. Tehát, hogy ez maga az egész paraméterkönyv, ami a megrendeli oldalt jelenti, ez a közgyűlés kezében volt általában az európai városok esetében ez nem így van, hanem van a, a tulajdonost megtestesítő testület közgyűlés, vagy városi tanács, illetve a, a, a szolgáltatást végzők között egy megrendelő. A paraméter, a paraméter az ő határozza meg. Nagyvonalú, vagy nagyvonalakban a szolgáltatást szokta előírni ezekben az esetekben. A, ezt, én értem, a ezt én tökéletesen értem, de nem játék a szavakkal az, hogy éppen minek a függvényében mondja azt a főpolgármester, hogy a BKK marad, vagy nem marad, hiszen egyébként abban a megállapodásban, amivel létrejött a tanács, amelyet Orbán Viktorral együtt vezet, ott programpont volt a BKK megszüntetése. Most már nem programpont, vagy október mögé kerül, és ez egy olyan külső szemlélő számomra számára, mint nekem, kicsit diszonás. Lehet, hogy egy kicsit azt törölni kéne. Én nem tudom, én annyira nem emlékszem arra, hogy ez pontosan a bkk de megszüntetése volt. ennyire program volt. De, de, de. Ez, ez deklarálva is volt? Aha, aha igen, hát még el is mondtam is, Akkor az lehetséges, hogy ez nekem valahogy kimaradt, mert azt tudom, hogy magáról a BKK-ról, a BKK működéséről, a BKK működésének az egész folyamatáról és annak felülvizsgálatáról komoly komoly egyeztetések zajlanak a főpolgármester úr környezetében. De hogy ez konkrétan oda vezetne, hogy egyébként mindenképpen meg kell a, a közlekedési központot, erről nekem ilyen... Hát ez különböző sajtóorganumokban e, olvastam bele, annak e, e, a tanásnak a, a megalakulását. A, a, erről én így ilyen formában nem hallottam. De nyilván ezt így megszüntetni akkor sem lehet, mert valakinek át kell venni a, a, a megrendelő szerepét. Tehát ugye a paraméterkönnek meg az egészet. Tehát én azt gondolom, hogy ha ha van egy új testület, egy új tulajdonosi testület, amelyik ebben az esetben a, a, a főváros közösségét képviseli, akkor nekik joguk és kötelességük meghatározni az elkövetkezendő fél évtizedben, milyen szervezeti keretek között akarják a fővárosi közösségi közlekedésnek a, a működtetését kezelni. Tehát, hogy milyen Ez jelvánvaló ki lesz a megrendelő, ki határozza Jó, erről, meg, erről nem volt szó, szó, szó, csak a BKK-nak a sorsa lebegetni. Hát, mert a BKK-nak BKK ez az egyik legfontosabb Igen. sorsa. Mert nyilván a BKK-ból már, ugye korábban a BKK-hoz tartozott ugye, a bkk amit ma úgy hívunk, hogy BKK-közút, a, a, a közút karbantartással foglalkozó részleg a, a közlekedési központnak, stb. stb. Tehát ezek a dolgok, ezek mind-mind ott voltak, vagy ott van, ott voltak, de azok utána már leváltak, és külön RTK-ké váltak ami azt jelzi, hogy, hogy abból a nagy, hatalmas, egységes közlekedési központból, ami 10-ben létrejött, azért 14-15-re már egy jóval karcsúsítottabb rendszer alakult ki, ami elsősorban a BKV és a BKK közötti, illetve az egyéb olyan rendszerek közötti dolgokat kell, hogy, kell, hogy kezelje, kell, hogy kezelje, amely, amely dolgok, amely dolgok, Elsősorban a megrendeli oldalról vannak, mert ugye azt tudni kell, hogy nem csak a BKV teljesíti a közlekedési közlekedésnek a szolgáltatásait a fővárosban, és nem csak a BKV-t bízhatja meg a főváros ezzel, hanem vannak más szereplők is, akár piaci szereplők. Akik, akik a gumikerekhez Ezt én tökéletesen van értem, csak a, olvasva meg hallgatva is Nemesdi Ervin szavait, amit tegnap intézett a közgyűléshez azért abban is zavar van, mert az, hogy idézem őt, hogy Élete nagyobb részében a szakmájában töltötte, sok olyan emberrel találkozott és dolgozott együtt, aki később a rendszerváltás után különböző utakra mentek, de ebből nem következik, hogy ezekkel az emberekkel nekem bármiféle olyan kapcsolatom lenne, ami legalábbis negatívan ítélhető meg. Ezt, amikor jobb formában vagyok, mert most nagyon igyekszem, és szerintem nem vagyok, jó form nem vagyok rossz formában, de jó formában sem, akkor azt szoktam mondani, hogy mi ezt tessék, szóval beleértve. Ez egy egy kérdésre adott válasz volt, a, egy elég eléggé provokatív, inszínovatív kérdésére a, a, a Jobbikus fővárosi Közülési képviselőnek, ahol uh, legyúcsány uh, egyúcsány rendszert áttételesen a RSD érvényt. Én ezt most a cégeg, Budapest portáról olvasom, amit mert, mert olyan cégekben dolgozott, a, mert olyan cégekben dolgozott, akik a, a valamelyik kormány idején a, a, vagy a stráda építésekben vagy közútfejlesztési programokban vettek részt de, és valamilyen cégnek volt Jó, így, azt, azt mondom, a de de ez a Budapest a... portáról van tehát az a, az a fővörösi közgyűlés saját lapja tehát akkor ennél egy kicsit lehetnének részletesebben. Igen, valószínűleg akkor meg kellene mondani, hogy mi okból ez, tehát én azt gondolom, hogy ilyen egy ilyen bemutatkozás alkalmából, amikor, amikor mondjuk nem ö, ö, provokálják ki azt a típusú kérdést, akkor, akkor szerintem egy, egy cégvezető ilyen típusú nyilatkozatot nem feltétlenül tesz, hát neki politikai típusú nyilatkozata nincs, szüks, ö, nincs szüksége. Meg. Hát nem, nem, nem is kell, hogy ilyet tegyen. Hát most ez nyilván volt egy ilyen kérdés, és hogy a kérdés érkezik egy közgyűlési taktól, akkor mondjuk egy cégvezetőnek nyílik arra valamilyen választ adni, nem pedig elhallgatni a majd nagyon hallgatni a, a kérdésben szereplő állításokat. Az elfogadták a forrásmegosztást, az mondjuk a 18. keretet illetően mit jelent? A forrásmegosztás az már gyakorlatilag azt tudom arra mondani, hogy ez egy, ez egy pro forma történeteben már egy lényeges különbség, viták nincsenek. Ugye emlékezzünk vissza hogy még mielőtt törvényben foglalták volna a forrásmegosztást. A forrásmegosztást a helyi iparűzési adóbevételek 23 kerület és a főváros közötti megosztásának mechanizmusa, amit kerületekre, illetve a fővárosra pontva osztanak szét. Igen, erről külön megállapodást kellett kötniük a kerületi önkormányzat vezetőinek, illetve a fővárosi önkormányzat vezetőinek, de aztán, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként azonos párthoz tartoztak, vagy, ellen, vagy ellenzéki volt adott esetben a egy-egy kerület és a főpolgármester személye. Ez 2007-ig, 2008-ig olyan vehemens vitákat váltott ki, hogy egyszerűen képtelenek voltak meghozni ezeket a döntéseket, és akkor született egy olyan jogszabály, ami törvény, törvényt hozott arról, hogy ennek hogyan kell működnie. Tehát megállapították azt, hogy hogy innentől fogva a forrásmegosztás az egy jogszabályi alapon működik. Elfogadták azt a jogszabályt, amely jogszabály kiszámolja azt, hogy milyen paraméterek mentén lakosságszámtól kezdve a, a, a középiskolai férőhelyek számán át, a komfort nélküli lakásokig behatárolja azt az összeget, amit egy-egy kerületi önkormányzat ebből a ből kap, majd ezt 2011-ben fixálták és rögzítették ezt a szabályt, és azóta gyakorlatilag ennek a forrás megosztásnak ö, ez, a, ez a rendszer, ez a módjában nincsen lehetőség bele nyúlni, csak magába a jogszabályt, hogyha az országülés megváltoztatja, akkor igen. Egyetlen egy módon történt ebben 2015 után változás, hogy a kerületeknek az 50%-a az lecsökkent ö, ö, több lépcsőben egy-egy százalékkal, és a fővárosi e, ugyanennyivel növekedett, e, annak okán vagy indokára hivatkozva, hogy a közösségi közlekedés elsősorban a, a, a nagy vonalas közműhározatok működtetésének többek költségébe így tudnak e, beszállni a területek. Egy 18. kerületi hírt, hogy ne csak fővárosiak legyenek, azért megjelenítenék. Ez arról szól, hogy ezek szerint statisztikailag, tehát, szám, tehát hogy számontartható módon e, lettek új lakói a 18. keletnek, mert egyre többen telepednének ott le. Így van egyébként. A, a, ez a statisztikai adat ez nem a DN nyilvántartásából származik első körben, mert az kicsit lassabban tudja tényleges népmozgásokat lekövetni, mert nyilván nem jelentkeznek be azonnal ö, állandóra abba a kerületbe, hanem még vannak időszakok, amikor szóval, hogy, hogy ez nem, nem, nem azonnali és, és direkt történet, viszont, viszont ö, abból látjuk, hogy a, a portfólión ö, jelent meg ö, egy a n amelyik ö, listázta azokat a, a, az ingatlan vásárlási számokat, és ebben a 18. kerület volt, a legtöbb vásároltak, a legtöbb ingatlan ide jöttek, tehát itt volt a legnagyobb szívó képesség a fővárosi kerületek között. A 2018 azt hiszem augusztus 1 terjedő időszakot vizsgálta az előző egy évvel együtt, tehát 17 augusztustól 18 augusztusáig az ott a vizsgált időszak itt vége lett a mondatnak? Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Nem. Ö, ez effektíve mennyit jelent? Ö, ez effektíve azt jelenti, most már. Ezzel... Nagyszágrendileg. ez azt jelenti, hogy nálunk itt a 18. kerületben, ö, a Pesztendőrincen és Pesztendőrin, pillanatnyilag azt hiszem, az nem akarok zöldséget mondani, ö, Körülbelül egy olyan, egy olyan 25 30 százalékos emelkedés ö, ö, látszik. Ez nagyon sok. Ja, igen, igen, igen. Igen. Évről-évre is a, ezekben, a, ezekben a számokban. E, nyilván itt azért azt is el kell mondani, tehát azt is, azt is látni kell, és azt is el kell mondani, hogy, hogy sok esetben ennek az összetevője mögött az van, hogy most szabadulnak föl olyan, ö, Hosszú évek óta, vagy akár a rendszerváltás óta ugyan elindult ingatlan kialakítások, amelyek jogi, a különböző érdekeltek meg nem állapodása miatt, meg egyéb ügyek miatt eddig nem működtek, és most az elmúlt két, három, négy, öt évben sikerült a telekalakításokat, a a vízi-közmű társulásokat kialakítani, a parcellázások megtörténtek. Tehát most van fizikailag hely arra, hogy a kertesháras ingatlanokon a kerteshár építés meginduljon. Egyébként, hogyha az önkormányzat, hogy mondjam, ilyen leszé felfellátszó módon hagyná, hogy, hogy bárki bármilyen telekre bármit építsen, ami, ami szabad területen van mindenféle gondolkodás nélkül, akkor ez a, ez a szám még ennél is jóval magasabb lenne, de Elég jelentős mértékben próbáljuk a lakótelepszerű beépítéseket ö, ö, nem megengedni, csak a kertvárosi jellegű beépítéseket ö, ö, a, a helyi építési, építési szabályzatban ezeket engedélyezzük. Tehát maximum íkel ahol van még lehetőségünk a beavatkozásra, ezeket engedélyezzük. Másokat egyszerűen azért nem engedélyezünk, vagy nem akarunk engedélyezni, mert az én vélem, véleményem szerint... Ö, a, a kerület-kertvárosi jellegének me megőrzése az a legfontosabb feladata most a, a, ebben a, az ingatlanpiaci piacikunk környékén lévő időszakban a polgármesternek, mert hogyha egyszer elépítenek egy zöld felületet valamilyen lakótelepszerű beépítéssel, akkor, akkor az onnantól kezdve a közvetlen környezetét is olyan mértékben fogja megváltoztatni, hogy... Ez a, ez, a, ez, a, ez a klasszikus visz, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb akkor, akkor, akkor az egész tömb, az egész ház olyan típusú beépítéssel fog majd rendelkezni, mert, mert ki az, aki egy olyan kertes házban szeret lakni, hogy a, a szomszédja vagy a hátsó szomszédjában van egy 12 vagy 15 lakásos társas ház, és nagyjából egy. Nagyobb futballcsapatnyi ö, ö, ember nézi, amint éppen a fület nyírja a kertben, vagy megpróbál reggelizni a teraszán. Tehát, hogyha egy ilyen tömbbe bekerül, akkor az egész tömböt meg fogja változtatni, mert azokon a telkeken is előbb-utóbb csak annak a típusú ö, építkezésnek lenne relevanciája. Tehát ezért ezeket mindenféleképpen írtani és akadályozni kell. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésreállást, héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Okay. Ugi Attilát hallották. A 18. kérlet polgármesterét rossz gombot nyomta meg, de ez időként előfordul velem. Ha valaki telefonál, abban automatikusan kihúzódik a műsor időtartama. Kettő perc lesz fél tíz. Szolgálati közleményként szeretném elmondani, hogy valaki azt gondolja, hogy másnapos vagyok, akkor nem attól ragad össze a szem. Nem. 0614890999 és 0636771161 még 270 másodpercük. 489 és 7 7 1 1 1 másodszor, vagy ki tudja, hogy nyodszor, de még 180. Tármint 180 helyett 80. 60. 50. 40! Minden a kísérleti műsor Minden nap utolsó adás hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megvan a És holnap 7 óra 3 perckor találkozunk Dörö.fi alajanaskukac Gmail.com Isten áldjon Mm. Örök a civil rádiót hallják